Më dhimo aëllë aëllë i o sahtëhje që në imë. Lazlim që ashtënë, as-salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah i shkërblerht për prezencën e ju, Allah i shkërblerht dhe ata që i panë dhonë mund, dhe më dhe hemjetër për men atukun e me këtë dhe. Kemi ndërën që në lapë sëntën e pasë, kërë që në ndërën, Shef Abdurrahim Bami, për temën që shini paralelon dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më d Inshallah ka për të rezervu në përpyjtë e përtyjtë në masë dherësit Ato i bërë në formë të shkrume E dhe një përësi Inshallah respektoni hoqën Dhe më thonë me video më smertë një dhe më materialin Në se dhe një në që sonë një vetë zanë Këma është për ahmeduhu, anfusina, dhe të shifë Të dhe më përënë përdojshë Inë alhamdëllillah Në ahmeduhu Në në sainu Në në stafiru Në në audhu billahi Min sh ما يضل الفلا هاديه لا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فانه اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشطر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Falenderimi të kona Allahu subhanu wa ta'ala i cilin au dhe zonjë Islam Dhe falenderimi të kona ti për zonjësi Salavatën më të mira dhe paqe të kona profetit tonë Muhammedit Salallahu aleyhi wa sallam Dhe shobëve ti edhe ndjekës e ti dhe ditë në gjukimit Dhe zënderuar, sot jemi një takim për të folur për qështën e fitën e bërë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 dhe unë sot nuk kam mundësi të si edhe shdojgjë në lidhjë me fitënet, por t'i është deshra t'u gujtoj për disa gjera, që t'i jemë për kujtim për ne, që t'i kemi parasysh ato, parasysh e fitënet, i janë një për e problematikave më madhështore, të cilët e shkatrojnë njeri unë, dhe shkatrojnë të ardhme në ti të kallahu subhanu wa ta'ala. Tema jonë është hadithet e fitënëme. Në më thënë, Ne do diskutojmë sot rrëth fjallëve që janë transmituar nga profetisë sallallahu a.s. Edhe disa transmitime gjithashtu që kanë ardhun nga disa sahabë edhe fjallë dhe djetarve rrëth temës e fitnëve. Se pari, deshe të të regojësit që do të të fitnë. Fjallë e fitnë në një gjuhën arabe, vjen me kuptimin sprovë. Zdolloj sprovë e mirë ose e keqë, në gjunë rabetohet fitnë. O ne blojkum ju me të mirë e shër fitnë. Ne ju provojmë ju me të mirën dhe me të keqen si fitnë. Kështu thot Allah subhanahu teala, "Sprovojmë me të mirën dhe me të keqen." E ka thëgur Allah i madhëruar të mirën dhe të keqen fitnë. Ndërsa në kuptimin islam, në kuptimin e ngushtë për të cilën ne po flasim, fjala fitnë quhen. Fitnë quhen ato sprova të cilat e nxjerrin njeriu në gjuna. Atos provat të cilat përfundojnë me gjunahë, ato i quen fitën e. Ky është për kufizimin ngushtë, për cilin neve do flasin sotës. Dhe përësue se fitën të janë të rëzik shme, pa në dhe profetisë sallallahu a.s. neve në ka urdhëruar që t'i kërkojnë mbrojtja Allahut për e fitën e me. Transmeton Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë kërkojni mbrojtje të Allahut prej fitneve të dukshme dhe të fshehta transmetoni Imam Muslimi Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam na urdhëron që ne të kërkojmë mbrojtje Allahut prej fitneve dhe ka treguar që fitnet janë dy lloje fitne të dukshme dhe më dhe në fitnët të cilat ka mundësi njërzin përgjësi të kuptojnë që ato e në fitnët, dhe fitnët të fshehëta, ato dhe fitnës të cilat në basi njërë nuk i kuptojnë që e në fitnët, edhe që këtu fillon rëziku i fitnëve, sepse ato janë si helmi i cili është hedhur të këmjalti. Ti me ndonë së po ha mjaltë dhe jeshe ambël, por në momentin kur ti e hata i të helmonë dhe vdesë edhe në këtë, në këtë ras, kemi të bëjmë me vdekin e zemës, dhe ju me vdekin e trupit. E vdekin e zemës do thot që njeriu të shkatërohet, të shkatërohet lidhjën e ti me Allahun subhanu wa ta'ala dhe për fundimi ti të ka Allahot jetë i keqë. Këto janë pasore të fitën e vej, prande dhe profetisë sënë Allahun sëllem nga ka urdhuar të i kërpojmë brojti Allahot për i tyre. Dhe nga ka të reguar që të e në dulojën të qarta edhe të pa qarta janë fitën e të dukshme që mund të qikojsh të kush dhe fitën e të cilat nuk i dollon të të njëriu një gjë e tjil një hadit tjil gjithashtu është trasmetuar dhe nga Busejnë e Lkudri e trasmetuar një bëne bëshejbe fitën e të ndikojnë tek zemra e njëriut në mënyrë të drejt për drejt për këta rësye ato jenë shumë të rëzikshme Sepse fitnet deportojnë mu tek vendi më i rëndësishëm i besimtarit, tek zemra e tij, aty ku është thelbi i imanit. Mu aty ndër, ndërhyjnë edhe deportojnë fitnet dhe shkatërojnë njeriu. Transmeton Hudhaifah radiyallahu anhu. Ka thotë kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "I paraqiten fitnet zemrave." Fitnet paraqiten zemrave sot paraqiten si hasri hasr është ka bosim përdorur dikur një lloj qëllimi nuk e di si thoni në gjuhën tuaj që bëhet prej, prej fijeve të kashës kur thuret e thuren ato vihet njëra pranë tjetrës shumë afër normalisht u thon shumë afër që të bëhet qilim sepse po se bën shumë të lartë atë domethënë nuk nuk, nuk ta mbron në dyshemeja Kështu do të paracitën dhe fitën, njëra pas tjetës të njitura, vjen një, vjen një, vjen një, vjen një, vjen një, vjen një, vjen një. Sikur se janë, sikur dhe që i vini thurë, kështu vinë fitën, fëtë, sprova të këzemra. Fëtë, edhe zdo zemri që i thithë ato, që i mërëto të fitëne, shënohët të të një pikë e zezë. Dhe, fëtë, zdo zemri që i lërgonë ato, edhe i kundështon Shënohet dhe të një pike bardh Dhe jërë sa zemrët të ndalë në du loje Sëpse të ka lojë madhuruar Edhe njështë janë du loje O besimtar edhe për gjenet Ose mos besimtar edhe për gjenem Për fundimisht Edhe ata besimtar të cilin gjusma gjusma Mund të hynë gjenem për i farkoj përse mund të dalin Por për fundimisht të ka allahu Gjenet edhe gjenem Edhe ata që janë për gjenet Do të hynë për fundimisht në gjenet edhe dhe për gjen Për fundimisht në gjahnem Për këta rësjë edhe zemrat janë O zemr e bardh O zemr e nëzir Nga fitnet Ajo zemr që i kundërshon fitnet Ajo zbardhë Dhe zemr që i parnon fitnet Dhe i tithat ose si që tisë fungjeri Që tithë zhdo le gjëje Ajo zemr e nëzir Edhe përveshtu e du zemrëve Janë o të zemr e nëzirët Në rrugë duke shkuar Ose të kjo, ose të kjo Të gjithë zemrat e njerëzve janë në këtë lloj forme. Pastaj thot profeti sallallahu alaihi dhe sellem. Dhe ato do të bëhen zemra dy lloji thot. Ot e para është një zemër e bardhë që është si shkëmbi, nuk i bën dëm asaj, kësaj kësë zemër asnjë lloj fitneve, asnjë lloj fitneve sa tjetë qilët e toka nuk e dëmtojnë finën të lezemën për desa e shë bardhë si shkambi e ka për, për njësua profetit sallallahu alai sallam të lezemën me shkambin e bardhë i cili është i fortë nuk depërtojnë të fitën dhe thot shkambi qëtë sofa një në rapës nuk e shkambi i cili është i dimuar dhe më dhenë nuk një gjithën fitën më mas, sti për bje e poshtë dhe më dhenë asë nuk depërtojnë Por asu ngjiten por bien gjitha fillet poshtë shurës së zemrës besimtarit. Dhe zemra tjetër thotë, është zez si fundi i kusis. I keni parë kusin, i thoni kusi apo jo, jo? Fundi i kusis është i nziher sterr, kështu bëhet zemra e njeriu, dhe, dhe kur ajo nzihet bëhet sterr. Ezez, ajo atë nuk e njeh më të mirën, dhe asu e kundërshton më të keqen. Nuk e konzon më të mirën, mirë, dhe as keqen të keqen. I duket e keqja e mirë dhe mirë e keqe. Shikoni një shembull konkret, të thjesht para që ta kuptoni se si më vërtet ndryshon njeriu. I jepni një personi i cili nuk pi duhan, çojeni në një ambient që pi duhan. Do thotë ai çështja herë ka qenë shtuar erë yndyrë. Ndërsa i jepni një duhanxhiu pi duhan, po të ofsa oh, erë mirëtu. Pse? Sepse zemra e tij është nxirë dhe i duket e keqja e mirë. Kur sa ti personi që si është nxirë zemra, i duket e keqja e keqe. Kështu është çështë gjunafëve. Ai person i cili është mësuar me gjunafët, zemra e tij është nxirë dhe nuk i duket më e keqe e keqe, por i duket e mirë, ndërsa e mira i duket e keqe. E gjithë kjo vjen si rezultat se zemra e tij i ka thithur fitnën edhe është bërë till. Prandaj bopë pe një person që ati nuk i bën për shtypje gjunafët, atij ai është personi i cili ka rënë në fitnë. Edhe nëse e ke tikullësi vetën tënde, pendohu tek të Allahu para se si të të vdon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 Shumë fëqishëm për të pasruarë të nga pisliku i gjunave dhe i fitneve që karën në bita. Si një fetë fitne? Si ta marë është vesh që një person karënë, por nuk karënë në fitne? Trasmeton nga fërdejfe, rëdhi Allah anhu, se ka thënë, nëse të shironi të dini që një person karënë në fitne apo jo, shikoni, të shikoni, Ky person, a e konsideron halal atë at e gjithë që dikur e konsideron të haram, apo jo? Ja? Edhe a e konsideron haram atë e gjithë që dikur e konsideron të halal, apo jo? Ja? Dhe më dhenë, ndryshimi është fakt që njëriju së është më regu. Sepse feja Allahu Subhanu Ta'ala është një. Allah i më dhurë ka zhytu një fejë. Edhe ka zhytu për këtë fejë që e zvatojë gjithmonë në të njëtën formë e qartë. Edhe kur një riu, njëherë, e quen të një të një të një haram, pasaj e quen halal, kjo të rgonë se nuk është më regu. Për në e thotë hodheife, nëse shikon personin që a i e konzëronë haram diska, pasaj e thotë të është halal, di e sa i është personin si një kërë në fitëne. Edhe kjo lëgje, normalisht, kjo është një pëshore e qartë, që ne pëshën vetët tonë së pari, e Pasajt për shemë edhe të tjerët. Dhe, gjdo kushë është i gjallë, normalishtë duke të frikë për vetën e ti, edhe për tjerët që mund bje në fitëne. Abdolebnë në mesurut i thot, merë një shembulat e që kanë vdekur, se të gjallëve nuk i kihet siguri se nuk bje në fitëne. Dhe më thonë, nuk ka një i siguri se të gjallë nuk dhe bje në fitëne. Gdo kushë, kushë të qofta i? Të gjithë me, nuk i m Për këta ësue, ne mësojmë të regula që ne të dinë si të ruemi për fitnëve, që të shkotejmë i manin tonë, si dhe mos në të kohë në cilë në fitnët, janë shtuar shumë. Cilët janë fitnët më të mëdhaja? Të rësë më tonë, ka të rëgohë im në abdurëbër, në liber në vetë në istiabë nga hudhejfe, rëdhi Allah, në nëse është përëturë, Cilat janë fitnat më të mëvdua, do e ka thënë. Nëse të paraqiten e mira dhe e keqja dhe ti nuk di këtë zgjedhës për dyre. Domethën ashto ngatëruara janë e mira dhe e keqja, ajse njëri nuk di këtë marit të zgjidhë. Pa të marrë këta, po domthon e fitna e ka rrit në 100 grade tillë që njeriu i duket dunia tym. Nuk di ço të zgjidhë. Ajo e mirë është e mirë dhe e keqja është e keqja. Një problem është ti të bën zut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 edhe e që duke të keqë duke dhe mirë, dhe e që e shë e mirë duke të keqë, shikojë e sot e shamë do bot. të botë. Ta shikojë shë të realitetës. I moraliteti. Dushon njëri që i moraliteti të shka i keqë, e me gjithë të po shikojë shumitë se njërës e sot, nuk i bënë për shtypë i farë që shte i moralitetit. Pa rështu e sepse i moraliteti sot supportohat në me media, supportohat në politika, supportohat nga njërës e që du Edhe këto tre grupe janë shumitës e dërmuse njërzve. Edhe duke që ndë shumitës i apin edhe një support të katërt edhe atë e kush do të tesim astyre e thotë ne imi shumitës. Edhe është ndërruar e keqen e të mirë. E një të gjëvë ndodhëm homoseksualizmin. Edhe me shumë e shumë dhuri tira se ne sot o dheze i tojmë një kohë fitë në shumë të mlaja. Edhe fakësime e madhe njërzë është nësa ta nuk arim të kuptojn që janë duke jetuar një kofit nësh. Këmë dhe nëse ne jetojmë të të kohë dhe ne, në duke që urejemi shumë mirë, atër ne duke të i vejmi përkrytet madhe vetëve tona, se nuk imi më regu me fenë Allah. Ka të rëgurë gjithështu Ibn Abishajbe në libën e vetë al-Musannef, në Halib në Walidi, radhjallahu anhu, se ka thënë, fitnëja është që njeriu Ti jetoj në një vend në të cilin bëjnë gjunafe, edhe të kërkoj që të shkosh në një vend që nuk bën gjunafe dhe nuk gjend. Shikojuni këtë sot. Thot dijetosh në një vend ku bëjnë gjunafe, dhe të kërkosh shkosh në një vend që nuk bën gjunafe dhe nuk gjend. Kjo është valla fitnë e kësaj strove madhe. Dhe ky është realiteti të cilin ne jetojmë sot. Të cilët janë ata persona të cilët i ndjek fitnëja nga mbrapa? Për marit që fitnëja i parëqitë të gjithëve. Të gjithë njërzit janë të kanosur edhe këtësënohën për e fitnës. Edhe imani tyre së përvohët dita ditës. Së të mos ku fitnështonë më shumë dhe marë për masa më të gjera. Si shëndot sotë. Por disa persona e të veçantë janë atatët cilët Uh, fitneja i ndjek nga mëra për pa hapës hapi Ka të reguar Zeyt ibn Uehb Thot kam të gjuar Hudhejfa radhjallanu se ka thënë Fitneja është vendosur për tre persona Personi par është personi i ashpër Shko, E parë që ka, ka ashpër si i E dyta është i shkathët E dhe e treta Në shdë gjemë poshtë më shpat Personi ashpër I shkathët edhe e posh më poshë dhe që më shpadë, dhe më poshë dhe që dhe që më shpadë, e vetë më shpadë në ditë përdori. Ky person është personit të cilët i shvendonë së fitënë dhe e ndi nga mrapa këtë person fitënë e a. I dyti është khatibi i dyti është khatibi dhe më në hëtbe edhe i fëton njerëzit për të kë fitënë e a. Dhe më në të ka e gjithë cilëa është kundërstimet vërtetër. Ed koka i njerëz është pari është i parë i njerëzë aji është i parë i nëmë, është fitën e është më pranti për shumë rësyve sepse aji dhe më bëmë përgjësin e njerëzve sepse dë njajë është më pranti dhe dhe mënë ka përgjësit e tjerëve dhe për këtarë rësyve dhe më fitën e është më pranti Bik tjetër Profetish sënë Allah ka përmëndur fitënet në shumë hadithë edhe në do të regojmë disa hadithet e cila të, të regojnë në përgjithsi profitënet që njeri u të ketë njohuri rëthyre e të di se shkak ka thëmë profetit sallallahu alai sallem për ta. Një për hadithet, është hadithi që të rasëmtoni më muslimi dhe është hadithi sakë në amelishtë thotë profetit sallallahu alai sallem Allah i madhëruar e ka bërë dhe ty shdo profeti që ti të regoj u metit të ti a të khajër që i e di pë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 Pase të të profetit së nëllohu lësëllem dhe kush dëshiron që të takojë Allahun i paskar edhe të shpëtojë nga zjarë i gjëhnemit dhe të hynë gjenet atëherët të të besojë Allahun dhe ditë në gjukimit edhe të silët me njerëzit ashtu si që dëshiron që ata të silën me ta. Ky hadith në tregon së pari që umat i Islam do të përbohet do vinë në të shumë vitëne të cilat do bëhen shkak që shumë muslimanë të zhvithën gjunave të shumta. Këto gjunave variojnë. Ka për dy që janë gjunave të rënda që nxjerrin njërën nga feja, ka për dy që nuk nxjerrin njërën nga feja. Edhe çdo kush do marrë atë që meriton sipas asaj që ai kërkon për veten e tij. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam na tregojnë që në kohën e fundit do kesh shumë sfrova midja për besimtarët e fitnë edhe na tregon dre i laçin çfarë do të bëj besimtari nëse dëshiroj që të Allah, wa ta takoj Allahun subhanuhu te ala i pas në atë kohë. Kështu që fitnet sa herë që kalojnë në kohët ashto shtohen edhe më shumë. I dashur transmetohet nga sam ibn Zaid se profeti sallallahu alejhi dhe sellem doli një herë në një prej kodrave të Madinisë dhe pa a shikoni a e shikoni ju atë që shikoi unë. I fam jo i durguaj Allah fa un shikoi fitnën se si bien, por ato po bien ndërmjet shtëpive tuaja siç bie shiu. Turkuri Allah sallallahu alaihi wasallam flet diçka reale. Ai me vërtet shikon fitnën. Shikon ato që ne nuk e shikojmë, sepse është profet. Edhe thotë që un po shoh shoh fitnën 100 kohën e tij. Domethënë, logojt kur nkohen e profetit sallallahu alaihi wasallam i dërguar Allahu thotë un po shoh fitnën. Që po që domethënë po bien ndërmjet shtëpive tuaja. I dhe shumë të regohet njënë që profetit s.a.ll. shko në bëkija, edhe u thotë besimtarëve, kajrë të madhë keni arritur, edhe prej shërë të madhë keni shkëtuar, ta njithët kanë ardhur fitënet. U thotë të tyhët vdekurve që janë në bëkija, që janë besimtarë, që kanë vdekë besimtarë besimtar, për parës e të zdi se profetit s.a.ll. u thotë, Ju lutet keni arritur një hajër shumë ma, thot, besim të madh thotë që jeni bërë besimtarë dhe keni vdeq besimtarë. Do thotë keni shfutur një sherr shumë i madh se mbas ju shkan ardhur fitnet. Mendo pak mbas dekën e profetit sallallahu alaihi wasallam, mendo pak me kalimin e shejkuve, edhe mendo gjendin ton ku jemi ne sot vallallaj. Edhe shikoi dhe krahasoi kohën sot me me kohën e dikurshme, që shikoi se sa sa fitnet kanë ardhur sot, sot që nuk kanë qenë atherë fit në ajë shumë të mëdhaja, sa val nuk e di se qëfar do të thonin, së havet për nga shikonin në sotës. Tërgoj që e nesë radella nuk, e shikon në gjendin musimale dhe qante, e thoshtë e nuk e di, nuk njof nga feje juaj, azjotot përveç këti namazit. Nuk njof nga feje juaj, azjotit përveç të namazit. Dhe këta namazot e keni humbur, pëse se e fani nga shkohë. Të një të gjithë, të shetë Kur ata flasin në në kone të abinëve, e nësë më mani ka qenë nga sahabët e fundë që ka pëtekur, ka ka për shumitës në të abinëve. Edhe të regojnë që në kone të tjërë dhe më dërrundë shumë gjera. Po, po me kalimin e shepëjve, 2, 3, 4, 5, derë sot, sot në kone fitnëve, në kone para ardhë, në kone kër para pregatitit, ardhë dhe gjalli, si shkanë të rrgut disa djetarë, Allah dhe më dërrundë sot Sa njëri u ngelet i hutuar nga fitën nga fitën e dhvaa dhe shumëta dhe nuk di ku të fshihet me besimin e tij. Trashet nga Um Salema radiyallahu anha. Gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: U zgjuajë një ditë profeti sallallahu alaihi wasallami i trembur dhe tha subhanallahu. Qoftë sapasuri ka zbritur Allahu sot. Është thot sa është fitën e kanë zbritur ot kush do ti zgjoj, kto do mund zonja te dhomave, do mund ka, ka pas furje ngrade ti qendova ne prodhoma. Kush do ti zgjohet nga gjumi, thotje te falen se mbase ndonjere pri ndonjere vjen pri grav, do mund ne nje grua mund te jetot e veshur, dynja esh veshur, ahiret. Domthon te Allahu subhanahu wa taala gjera nuk vlersohen me veshjet e dynjas, po vlersohen me antë imanit. Edhe imani esh icili ne vërtet e vesh njeriun Se çka thonë Allahu më dhuar, ul ibasut taqwa dhe kjo është e mirë. Që veshja e devotshmërisë, është ajo veshja e vërtetë dashmahyja, me veshja më e mirë. A dhe profeti sallallahu alajhi dhe sallam thotë që mbasë një person mundi të veshun dynja i zhveshun në hiret, nëse kupton veten e tij ai. Nuk i bën për shtypje, kjo është problemi fitnë vëll, sepse fitnët kur flasin në një përgjithësi, të thonë xhallar ose dietar për fitnët, njerëzit tremben. Dhe kujtoj domosdoshmë, domosdoshmë se fitnet kushtezi çfarë janë kupton kujton se do të u vi domthonë i kuçet, do t'i haj, ose do do, do të hedh flak ose do të bërpi, domthonë ato nuk janë tilla. Fitnet domthonë janë të ëmbla. Shumica e tyre, domthonë jo të gjitha, shumica e tyre janë të ëmbla. Kur e shikon ti pavin e parë domthonë çmëri kjo. Jo problemi është se do ta shkatërrojnë marrin derisa njiu të dali pa kë. Pra ndo vini i hadit më mbrapa që profesorin kanë treguar që njerëz nga ato fitnet do ta lën fen. Për shkak të fitnave. Prontësi në fazë që njeriu të ruaj imanin e tij ashtu siç kujdeset për dynjanëti ose më shumë. Sepse për dynjanë, nuk ke nevojë të të kujtojë njeriu, kurse për besimin tonë ke nevojë të të kujtojnë njëri, kurse për tën, të që të ta ruash atë, sidomos kur sfida e imanit vjen dhe bëhet më e madhe dhe më e vështirë me, vështir me kalimin e viteve. Dhe në moment kur ti nuk e ndjen që djeg duke sfiduar në imanin tënd, atëta duhet di të dish se e ke humbur sfidën tënde dhe imani jot ka nevojë për të rri rregulluar transmetohet nga Zejnab bintu Jahsh radiallahu anha thotë doli profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë i trembur fytyra e tij ishte skuqur dhe tha la ilaha illa allah mirë për arabët për një sherrë që është ofruar thotë sot u hap nga muri i e gjurëgjë ma gjurëgjëve, kaqë dhe e bëri me shejë me gishtat e ti. Dhe i thotë Zeynëb, i tha shojë dërgurë e Allahut, ta do shkatrojme ne, kur ndërneje njërzet dhe voqëm, më dhënë, kur ne paske me, me sëneshë njërzet dhe voqëm, mund në shkatrojë Allahut, në dëmën dëm, gjithë dëm, dëm, të humi nga e vërdeta, edhe të shkatrojme më rad, në ndod të qia në dyna dhe në herët, i thotë profetis s.a.s. po, kur të shtohet shumë e keqja në më dhënë, kur të shtohet e keqja atë here mund të shkatalojë Allah i madhuruar njërzet edhe pse ndërta mund ketë njërzet dhe vashëm edhe pse mund thëmë sot ku janë dhe vashëmë sot në këto dhe kohë në cilë e tëjmë ne sot me fitën e kaj shumë të mdhaja fitën të cilat nuk ka parë njërzimi që ku ka kryur Allah s.a.s. ademin që fitnet të marrë një të doj për masa të botërojës i sot. Dhe më thënë, nëse dikur fitnet ka në qenë krahinore, sot fitnet ka marrë, dhe më thënë, për masa globale. Duke pas parasyrë, gjithë kështë zhvillimë i madhë ka kachuar, ka dhe më thënë, kështë zhvillimë që ka ardu teknologi me radhë, kështë kachuar që njëzit të, të kryojnë lidhje me një tjetërin, të, të, të, të, të kryojnë më, më thënë më thënë, më thënë, të shumëta Edhe kjo ka quar që fitët përhapën më shumë. Edhe këto fitët dhe më dhënë jam bërë shkak që njërës të shkatërojnë më shumë. Që që njërësit, edhepse ne shikojmë që sikur imane për shtohet, por të cëtsi e këti imane shumë i dobu të njërësit për gjithësit. Për shkak të fitët me të shumë të gjithës taj. Thot, adë shkatërojnë e kërë ndër ne janë njërës dhe voqëm, i thot po kur të Këtë që do pislik, do zdekis, do këtë regonë në mëjë që të shtohë pislikë, në shtohë të shumë. Ma zdekës për fëllës rëmë, pislikë të shtohë të shumë. Dhe këtë regonë që në kur të vi koha, për parë se dhe dalë një gjuzhë ma gjuzhët, pislikë të shtohë të shumë, edhe atëherë këtë shtohë pislikë të shumë, pritën të shkimi për Allahus. Allahus. Trasë në totë, nga e buhër e rëdhjë lanëm se profetit së nëllohu li sëllim ka thënë, do vijin disa fitëne. A i që ri i ullur, është me i mirë sa i që është në kam. A i që është në kam, është me i mirë sa i që jetën. A i që jetën është me i mirë sa i që vrapon. Dhe a i cili u delën për para fitëneve, ato thë të rëmbejnë. Edhe kushtë të gjej, kushtë gjendot, strëhim, ose vëndë mbrojtje, letë mbrojtë dhe t trasmodon Bukariu usimet i Muhammedi. Profeti sallallahu alaihi wasallam tregon në këtë, domethënë, të hadith, që njerëzit në lidhje me fitnën, kur vjen fitnët, janë domoshemë përfituarë fitnën si puna e fitness, një rrymë të madhe që vjen. Ku vjen një rrym erë, por më shumë vjen një, një furie e madhe erë. Ai person që është i ulur, nëse vjen një erë fuqishme që është përshumë me 200 km/h, nëse një person është i ulur, mundësia që ta rëmbej era është më e pakta. Nëse kjo është në këmbë, mundësia për të arëmbyur e njëra është me e madhe. Në këmb, e kam në Nëse është kjo duke jetur, mundësia për të arëmbyur e njëra është të koma dhe me madhe. Nëse kjo është duke vërpuar, e flutëror njëra në ajërë. E flutëror në ajërë. Si që ka tërguar njërë në që një ta sënëtuar nga profetës sënëm, që kur shkoj në, në më thënë për në të buk, një nga do tha profet pa sot do do ngrihet një herë shumë e madhe prandaj lidhini devet tuaj dhe mos ngrihet askush trinj gjithë shtrirë. Edhe u ngrit një person. Nuk por e zgjoj porosinë për filozofë u ngrit. U ngrit dhe e mori herë dhe e çoi deri tek malet e Taij. Fitoroi. Çohen edhe fitëme. Dhe më e mirë që i cili është m'i larguar prej dyre. M'i distancuar prej dyre është ai që është më i shfotuari prej fitëme, që nuk përzihet me to, por rri sa më larg dyre. I dhe shtu, e ka të asëmëtur të hadit ma Mahmedi dhe muslimi më të gjatë dhe thuët të, do vim fitëne më pas do vim fitëne në më fitët të tjera a i që ri ullur është me mirë sa i që jesën dhe i që jesën është me mirë sa i që vërpon dhe nësë ato vim kush ka dhe vetë, shkojt e dhe vetë e ti i thotë dhe kush ka dele, shkojt e dele të ti i thotë dhe kush ka tokë, shkojt e tokë e ti i thotë dhe tha një person po nësë ndë njeri për nësh nuk ka as dheve, as dhejle dhe as tokë, që fër të bëjë? Thotë profetës sënë mater, të amari shpatën e ti edhe të atëtuje i për guri. Këto flitë e do më dhe një loj fitë në i që e shpitën në mejë muslimanve. Së prove që ndohet mës muslimanve. Do më të atëtuje i mës guri, do më dhe që mos vrasë me të i musliman. Mos vëjë për të lesit dhe i gjakur në muslimanit. Gjo shpitën Minimu i dhëmë si bëjë dëmlajtot Tavdy e i thë shpatën e ti pasgurit Edhe ti këtë shkotoj nëse ka mundësit Dhe pas e thëtë prejdo sërem O Allah, a e të rasim tova O Allah, a e të rasim tova O Allah, a e të rasim tova Thaj një person Po i dërgurë allah Po nëse mua më detyrojnë Që unë të shkojnë në një për e dy grupeve Që lukhtojnë Thëtë Në modë të detyroim të shkonim për për dy, dy grupeve që nuk fton ku ndonjë një tjetrit. Të dhënë një person më jua mëshpatot më ose mvien më mua një hesht dhe më vret. Sa profeti sallallahu alejhi vesellem ai merr gjunafin e vetë dhe gjunafin tënd dhe do bëhet për banorët e Zjarrit. Kështu që profeti sallallahu ka treguar që në kohë fitnes besimtar i duhet të distancohet aty ku ai nuk e ka të qartë nga në anë fetare se kush do të jetë qëndrimi i ti. tij. Osa ty ku e ditë qarë që nga anëfetarë nuk lejo që i të ndërvyjë në ta. Në të dy forma, këto që në fitënë dhe besintarë i ka për dhe tyrë të disansot për ty që të ruo i mani në ti. Gjithë shumë ka të reguar, e ka transmituar, dhe më thënë nështë të hadithë ma muslimi, dhe të regonë gjithë shumë e buhrerë dhe launë një hadithë tjetër, dhe thotë shpejtoni,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 e nëzim zemën e njëriut. Edhe njëriut në to është si njëriut i dehon që nuk di nga tiki. Për këta rësui ka përshkuar dhe ka thëmë për to që ato e në të zeza pisë si nata e rëtë, si të copët e nata së rëtë. Thot, profetës rëmë, gëdhihet njëriu besimtar edhe ngruset qafirë. Edhe ngruset besimtar edhe gëdhihet qafirë. E shetë fenetit, e shetë fenetitot për pak dyn e shëtë të në tjithë për pak dynja. Shikon i kone sotë të vëllaj, shfarë reklamet madhe është duke i bërë kufri sotës. Kufri dhe shirkut sotës. Shfarë reklamet madhe duke i bërë dhe, edhe sa i pa njohur, është shirkut dhe kufri sotë të këmësimalës. Sa të huturë janë musimale dhe nuk e njohëve se që është shirkut, pëti musimale sotë gjithë, sa lojë shirkut. Do shikosh shumit se të lukë e ka n Për i muslimanët, kush është shirku më i përhapur sot në botën islamike? Kush është shirku më i përhapur sot në vendin tënd? Shumë të, të, të? dyrë janë jashtë. Nuk e kanë idenë për shpëtimin e fjalës. Mendo për një person i tillë që nuk e ka idenë për shpëtimin e fjalës, a mund a ka mundësi ky që të bjerë në tulliz provën, në tulliz fitën e? Mund bjerë. A ka mundësi që ky ta shesë veten e tij për pak dënia? Mund ta shesë. Sepse shejtani do të zbukuron. Shejtani do të zbukuron. Shpirti i keqë e në ditë njëmë për të bërat keqë, edhe i duket e keqë e e mirë. O dhezën, kër një person e shikon një fitën nga jashtë, që ditë e sësi njerësit ka mësit të bje në brënda në ta. Por, kër njeri ju hynë brënda asaj fitën e je, fillon dhe i duket shumë këllaj dhe i duket të mëdojnë që kjo është e përnushme, fillon e e bërë shpirtit përnushme atë fitën e. Po sikur bën İsrail, por më shumë ne themi sot se bën İsrailit adhurojn dikur Viçin. Dhe ne na bën përshtypje, si ka mundsi që bën İsrailit ta adhurojë Viçin? T'shkon njëri edhe në Tullipike, mbasi pa Merkulli, par Merkulli, shkon të mërkulli, pa mërkullin që u hap dedit. Dhe pas se të shkojnë ta adhurojnë Viçin, si ka mundsi? Do thon pameni jashtë me kur shkon njeriu që nuk ka qenë brenda dyre. Të do thon mahnitë se si ka mundsi që të arrin Tullëgrad do të, të bijnë në shir, ti bëj Allahu shoh dentullipike. Por kë nuk mund si edhe mend vigjë një zbulollëj. Jo, to nuk e gjen budollëj. Ata kanë pas logjikën e tamam vend, por ata rënë në fitnë. Wa ushribū fī qulūbihim ul 'ijla bi kufrihim. Ata haqt, ata haqt u apiu zemra atyre dashurinë viçit. Domethënë, r në zemrat e atyre fitnë dashurisë viçit. E dashuruan viçit më shumë se Allahu subhanahü teala. Pse? Në që zemrat e tyre ishin të mura nga gjunaftit kuaz bukuroj sameni ju u, u bën një një lloj forme një lloj shprovë ti të cilën munduhet ju nuk kani problem e thon thaj hadai ilahukum wa ilahu Musa ky është zoti juaj dhe zoti i Musës nuk u tha ky është zoti tjetër çka nuk u tha ky është zoti tjetër që njeriu mund të thonjë ka zoti një zot është djysh po ky është zoti i Musës top ky është ky është zoti për të cilin ka shkuar Musa për për të marrën turr ky është thonata çu se uaz bukurojt kotën Shumë duha të udhëtoj jo të thuditshme kur thot profeti sallallahu alajhi wasallam që gëdhiet njëriu besimtar ndër grupsë të kafirëve dhe shefsën e tij. Shefën e tij i zbukuroa duke thiesh çka ka? Thosun çka? Çfarë ti ke ka? Në këtë sotë sh, shikonte shumë njerëz dhe ata atë që pretendonin se kanë dhënë me radhë kur bëhet për, për një çështje, ka radhë mund të jetë çështje haram, ka radhë mund të jetë më pranë, po tani çka ti ke? Kjo nuk është përgjigje e një besimtari. Bizentari ku përgjigjet për një çështë vetare, thotë, kjo lejohet sepse 1 2 3 4 kanë argumentet, ose ndalohet sepse 1 2 3 4 argumentet. Ndërsa kjo ide çfarë kiçë ka, në mund të përgjigjesh pyetjes me pyetje, kjo është përgjigjja e tyre të cilët nuk kanë përgjigje. Andaj kjo është pjesë e sprovës së fitën në të cilën bie njeriu. Edhe sot po i bëjnë një reklam shumë shumë e madh dhe i zbor sistemi demokratik aq shumë dhe është bërë një lloj fitne aq e madhe me këtë sistem ai sa kërkohet dhe është hutur vendet në vendet islame në botën arabe aq thënë sa duan ta bëjnë ta zëvendësojnë atë me sistemin islam duke pretenduar se nuk ka kontradiktë midis islamit dhe demokracisë ndërkohë që në të vërtetë janë si dallimi në mes natës dhe ditës nata është ezester dhe dita është bardhë shurës dhëllim në me të istame dhe demokracis. Edhe këta në e kanë servirur në e këtë sistem, si kur këtë jetë sistem më i dalë e shëqëris, në i koj që këtë që është një fit në shumë e madhe, edhe është një prelojeve të shirkut, një prelojeve të shirkut në cire një riu, dhe më thërë në nëse bije në të a i del nga fejë i istame. Kështë përnon, se dikush tjetër, ka të drejtë ligje të vendos vigje për A i nuk e ka kuptuar se kush është haku i Allahut. A i nuk e njohur një përqesht e më madhështore. Kjo është haku i Allahut Subhanu e Teala. Që Allahut i madhëruar është a i cili ka të drejtëve dhe së ligjë dhe jo kryesët. Kër një personu më kuptu këtë, në më një shumë, shumë këllajnë fitëme. Edhe sa e sa ka fitët e tjera, po shkësaj, sa të duër, të shumëta, pa numërta. Të të jenë shtuar shumë edhe siç ka nevojë njeriu që të mësoj akiden e tij të pastër, ka nevojë të mësoj se kush janë fitratet. Siç bënte Hudhaifi radhiyallahu anhu i cili e pyese profetin sallallahu alaihi dhe sellem për fitratet. Transmetohet thot Hudhaifi, thot njerëzit e pyyesnin profetin sallallahu alaihi dhe sellem për xhairin, kurse unë thotë e pyese për xherrin, nukun për fitratet. Në Afrika sa mos i ka po to. Dhe i thash, u i durguri Allahut, Allah, Allah subhanahu teala thonë të xhair ka isma. A kam ba si hyr sherr sapo. Edhas a kam ba si sherr hyr hyr sapo, por do jet hyr i përzier. Do jet hyr hyr doni i paos, do i thau do i fja. Si hyr i përzier, thot do jein disa njerëz të cilët ndjekin rrugë tjetër përveç rrugës time, nuk hecin në sunetin tim. Ja ku shfariteti shikohet edhe shfar prej kohësh që ka ndodhë dhe ndodhë. Pasa i tha, oj, dërguja Allah, po më basti, hajërja ka shërë, tha po. Fëtuës në portët e gjëhnemit, kushu përgjigjit atyre, ata e hedhin në gjëhnem. Lëgrit, profetës sërem thot, masin hajë ka shërë. Ta e në fitë në gjithë. Të cilët, rrinë në portët e gjëhnemit dhe për i fëtoj njës, por t'i hedhin në gjëhnem. Si i hedhin në gjëhnemit Keni parë dhe mësot në një person të thot juve, hajde një gjëhnem, hajde kush të shonë që kanë gjëhnem, hajde obuna, keni parë një person t'i ju? Nuk ka, nuk të thonë nështu ota, edhe vet i blisi nuk të thot hajde një gjëhnem. Për kundë dhe zi e i thot, kërë qikon të i ti i pesim të arë, thot jo, dhe të shkonë gjëhnet, një pa i që thot, kjo dhe i punë e thot, nuk të shonë gjëhnem, kjo s'ka problem. Dhe dhe dhe dhe dhe d Kjo nuk ka përblem, kjo nuk ka përblem, kjo nuk ka përblem, kjo nuk ka përblem, dhe se ti të fësaj dhe këthej është dhe bësh e personit cini ka tha hodhejthja, atë që dje shikon dhe haram, sot dhe shikon halal. Edhe këta fëtuësit, që të lasë për gjenet të tjilë janë, ata lu këthonë hajt e gjenet. Ata thënë e qënë gjenet, i përënë si në gjenet, në gjenet e iblisit, jo në gjenet në Allahot. Sepse ata në të vërtet, eftoj njeri unë atë gjën të cine ka ndaluur Allahu edhe ndaluoj njeri unë prej e se gjë që ka urthurur Allahu s.a. Shikoj e të dhe gjë, të njerëz në sot, krasoj vebër të tyre dhe fjall të tyre me peshorë në Korani dhe sunete dhe tishmao të umetit Islam, e ta shikosht të të vërtet se kush për të të të vërtet dhe kush për të të e karë në fitëne. Edhe e shdo kush që kundështon Korani dhe sunetin, a i karë në fitëne. Falihedhallu alladhina yukhalifuna amri yusibuhum fitna taruuna allatiy tunkasstun urdina ti samu subirin do fitna qe o tregon qe çdo kujë që kundërshton urdhin e profetit sallallahu alaihi wasallam ai ka r në fitne po qe sa ka kundërshtuar një urdh të madh një urdhër të madh fitna e tij është e madhe nëse ka kundërshtuar një urdhër të vogël fitna e tij është e vogël edhe problemi i tij është i madh tek Allahu subhanahu wa taala sepse kjo fitnë i shënon atij pikë dez zëzëti nzihet zemra dhe Allahu subhanahu wa taala shpblej njeriu sipas asaj qe meriton. Nese ai bëni punë të mirë, Allahu i leçoni punë të mirë tjetër. Nese i bëni punë të keqe, Allahu Allahu subhanahu wa taala e rrehet siç pronë punë të keqe, sepse e mira tërhiqet mira dhe e keqja tërhiqet keqin që çdo kusht voj ato që meriton. Gjithashtu transmetohet nga Abu Idrisu xhawlani, pas kam djuur Hudhayfe radhiyallahu anhu se ka thënë: "Qod wallahi un jam njeriu më i ditur për çdo fitën e që do ndodhi deri ditën e gjykimit. Jo sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar mua diçka veçantë se ka treguar diku tjetër, por sepse profeti sallallahu alajhi wasallam më ka thënë këtu lëgjë dhe unë isha në mezhlisën e, e tij, thot kur ka folur për fitën e. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam edhe ka treguar fitën dhe ka thënë ndërtojan tre ditën të cilat nuk lën asgjë. Domethënë do të, të, të përfshin të gjithë. Ka për dyra thotë që janë si era, si thllati i verës. Ka për dyre që janë fitne të vogla, ka për dyre që janë të mëdha. Pastaj do të hudhifë dhe këta njerëz secili që dëgjojnë profetin sallallahu alajhi wasallam tregon për këto fitne, vdiqin të gjithë për veçmeshme. Prandaj thotuni jam njeriu më i ditur në lidhje me fitnën, transmeton Imam Ahmedi dhe Muslimi. Gjithashtu transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thënë: "Ishi mu ul një herë tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ai na tregoi për fitnën." Dhe foli shumë për to, dhe përmendi Fitnë e Ahlas. Fitnë e Ahlas do të jetë një fitnë e pandashme nga njerzit. Domthonë është një fitnë e cila kur të vijë nuk ka për të ndarë me njerëzve. Unë nuk duhet ta perceptoj sigurisht këtë fitnë se fatikisht porsaktimi i fitnëve në realitetin këto nuk na lejohen ne derisa të vërtetohen 100% që ky është qëllimi i hadithit për fitosrën. Prandaj, një për rregullave që kanë vendosur dijetarët është që nuk lejohet që besimtarët të marrin hadithën dhe thotë qëllimi i këtij hadithi është ky. Por në thjesht, mund të gjem një shembul për të reguar diskat një gjashme, po jose të thejmë që pyrë shëllim i hadithë, për shumë dhe që këmë një fitën e pandashme. Po të regoj shembul që është një televizoritës. Më thoni, shumica i gjeroj që para qitën televizor janë të mija pëndëshia. Shumica i gjeroj që para qitënë televizor janë të mija pëndëshia. Kë Kërkër përgjidi për jush. edhe tek lajmet logjike dhe tek lajmet që ne na duket sikur ato janë të mira, ato kanë më shumë qija. Mendo pak, në lajme i jepen, i jepen në lajme, u vra filanin, filan vën. Po dom po thoj se për di dëgjoj vrasje, vjedhje, mashtrime, dakor? Vetëm këto lajme, të cilat jepen për të ndonjë forme, i e vrasin veshin e njeriu dhe nuk i bëjmë përshtypje vrasjes. Një, nuk i bëjmë përshtypje vjedhjes, i duken normale, çështë normale thotë. Domethën ti dëgjojnë që vritën një njerëj, ti dëgjojnë që vjedh dëgjoj të bëhet mashtrime, prodhunime. Por normalisht një besimtar i mirë do të shqetosohet, po të thëj se nuk është kjo. Është gjëra shumë e rëndë. Kur ti të jep për të bën normale, s'do të përsëritë më e para, e dyta. Ata personat të cilët kanë zemrën e keqe, kur dëgjojnë që u bë vrasi këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, çfarë do? Ai thotë se mos u shqetëso më i pari, po e bëj dhe një si tjerës. Sidomos kur ai dëgjon thellëndimin që nuk ka për të vrarë një ai, as ka për të bërë një ai keq. Por do Hutenburg do jetojnë në hotel, sa ko? Kështu që vet lajmet janë ato të cilat e suportojnë krimin në mënyrë indirekte. Mendo pak nëse jeni për shkakun në vendin këtu ku jeni ju për shkakun tash në në siç u thëgjë po dojevë. Nëse këtu për shkakun në, në po dojevë nuk dëgjoni fare ju për rastin, atë deni një person t'dëgjojë në rastin kë. Nëse ai nuk ka dëgjuar një dëshmitar rastin, ai do do trembësi në parashot. Unë të hapi parë të thotë gjë, jo se bëjmëni parë ka frikë ka frikë sepse fyeri i akull është shumë vështirë. Ndërsa në sekondën e vrasit tjetër ne ka dëgjuar që bën një këtu këtu këtu këtu këtu në çdo lagje nga 5 a 6. Ato semiparkat ka të tjerë si punoni sa dësh. Kështu që, që në të vërtetë, duke qenë që lajmet fillon suporti të qendës. Dhe mos mendoni se këto lëgjëri janë bërë pa dashje, jepen lajme. Ato janë të synuara, janë të projektuar nga xifutët që ta prishin të shoqërimi nga fillimi deri në fund fitne fitne pafund që ne nuk i kuptojmë. Po Ofronse në televizor. Pafol pasë për gjëra të tjera që ka sot duar, fitet që ndodhen to, të cilat njeriu i kalon kollaj fare. Edhe duhet shka thiesht, të, e duket siçka e thjesht. Por po që se do meditojnë to dhe do përpiqen për të rroi besimin e tij, ai do të kuptojë që ato janë shumë tranda. Në po që se nuk bën përshtypje fitnë, do di se jam rregullim i imanit. Atë thot këtu fitnë e selahlas, fitnë e pandashme. <laughs> dhe unë në më, më thashtë si shemu të shënë televizorit, që i dhe pandashtë, në qikohat, ka hyrë televizor një nërës dhe shpi, a i sa, edhe fmija, sot fmija i që shmi, i dhëtë prindit vetë, o babë, kam dëshirë që të më respektosh, si shë respekton televizorit. Kur përëtët fmija, në shpi përëtë fmija dhëtë, sa familje arke, o të kam babin, mamin, motrën, vlajnë dhe televizorin. Pse? Për Se, se televizori është bërë në një pjesë vendash është bërë familiar. Jo vetëm familja, por bërë krye familjar. Po fole televizori do të pushen të gjithë. Nëse po foli dikush tjetër, s'ka problem, mund të bëhet dy shë dy shë, tre shë tre shë, s'ka problem. Nëse po foli krye familjari në tojnza televizori duhet heshtje absolute. Edhe çfarë duhet në të? Në të kultivohet pislliku në të kultivohet immoralitetin, në të kultivohet homoseksualizmi, në të kultivohet vjedhja, në të kultivohet, do të thonë çdo gjë mësohet nga ta. Më do thonë, nëse ti nuk dit vjedhsh, mjasht sikur dy tre filma të, të tërgoj se si vjedhin bankat, atë bësh ustaj vjedhjes, më thonë ke nevojë të kesh guzim. Edhe pastaj do të mëson shumë kollaj ato. A nuk është vjet në kjo? Tërgohet që në në një, një vend u dha një film në të cini është të reguar një, një vijethe spektakulare e veçantë, më dhënë edhe atë nat, natë, natë vëndë, jam bërë 12 vijethe të asaj mënyre. Ka asat dush t'ila. Në më dhënë në të përte televizori, a e supportonë fitnën e për se supportonën? Ne kemi bërëndatë, në më dhënë, ne bëjmë shkërkëtarë që t'afuzin fitnën shpitona. Pas të e më soan kohë nësë fëmijë e toaj, më sojmë preksaj fitnë e edhe mosonko sepse ti ke futu shpintande ke futur gjithë ata njerëz secili njerëz që më të ulët shoqërisë dalin aty në televizor edhe flasin mendo ma është një person i thjesht i një i shtur e ta ta, ta, ta, ta si në Zvicër i thuati forca ti para kalamave të mitë më tregu më tregu kalamave të mitë eduko ti kalamave të mitë eduktoni mëson bot është katastrof është katastrof një gojë ne kanë bërë gjësi shumë të malla për Allahu do ta Dhe për vetë tona, dhe për kratë tona. Dhe që ndodhë, fillon njerë ju shikon të televizor, dhe nga që të dëshion të shikoj vetë, ka dhe grua në ty. Po të i thotë grua të më shiko, i thotë të vej më shiko dhe ti. Atër, gjuha i gjëndis, thotë, heshti kundet me, që të heshtun kundre teje. Edhe te shikojnë pështëlikun të dy dhe nuk kundeshtë një i tjetërin, edhe te i largojnë në lojë gjërëzin në zemrë, kjo është një fitnë. Po profeti sallallahu alajhi wasallam përmendi fitën e fitnë të pa fitnën e pa dashme. Fa një person. Oj duru i Allahut, ç'është fitnë e pa dashme? Fatikisht këtu nuk flet për televizion në mënyrë flet për një fitnë më të madhe, si kjo është një fitnë tjetër. Unë them të si shemb për treguar që kjo është Kurse, cilë, një fitnë e pa dashme. Kurse fitnë përcillen aty për vetë profetit varambuet është fitnë e frikshme. Sot fitnë që do i bëj njerëzit të ambashin vrapin. Edhe fitnë në cilën njerëzit çfarë duhet bëjnë? Thot, do të do të rrëmbet pasuria. Si do të rrëmbet pasuria qysh tek Allahu 'alem. Është një reformë që u merr pasuria. Ë po duhet, do të thonë që ta përshpastas sot dhe e prshtasë, e më në fundin sot, çdo gjë mund të përshpastasë. Televizionin do të përshpastosh. Megjithse so nuk po u them që nuk është nuk është hanisit. Kuptimin e hadithën e nuk e dim. Ne dimë që do është fitme, në të fitën njerëzit e mbasin mrapët, në të fitën gjithashtu merrë pasuria, por sësi, së se si, se çështë tek Allahu 'alem. Pastaj ka përmendur për Fitostream thotë, është një fitën thot, e thotë fitnë e mirësisë. Fitnë e mirësisë. Edhe ty mi isa, dhe mija, thot, i saj do jetë poshtë këmbëve të mia thotë nga një person që pretendon se nga familja ime thotë, por ai nuk është prej meje. Thotë miqtë mi janë të devotshmit dhe ata do mund të hajmë me të mi të devotshmit. Pastaj thot njerëzit do vendosin të parë tyrë një person i cili nuk ka stabilitet. Pastaj do vinë një fitnë thotë e zezë të arë që nuk le asë një person nga këjumet vetëm së të do t'i gjoj një shuplak. Edhe kur të thua që e ka mbaruar, atë herë e dështohet më shumë në të besimtari njeri u do këdhijet besimtarët dhe ngruset i qafirë edhe aty do nda njerës në dy grupe. Një grup në cinin ka vetëm iman dhe nuk ka në ta hipokrizi dhe një grup në cinin ka vetëm hipokrizi dhe nuk ka në ta iman. Këshurë, që që së pravëve? Dhe, këshur, fitën, këtu nda njëzit, dhe kjo është sheshi fitnë, ku nda njerëzit dhe kjo është haje. Ne shkajna s'e të përgjithshëm sepse ndahet besimi nga mosbesimi, ndahet hipokrizia nga imani. Qi dalin sheshit ai që është besimtar vërtetë dhe ai që është hipokrit. Wala ya'lamu minallahu alladhina amanu wala ya'lamu manal munaafiqun. Ti di O Allah më dhurou ata që kanë besuar dhe ti di kush janë munafiqët. Kush janë munafiqët? Ata të cilët sforvojnë dhe nuk dorënojnë për provë. Nuk e kanë në provë, por bien brenda tyre Allahun e ruaj tërëndë.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 in sa'idun men junni per fitne thot të i lumtur esh ai person te thirit i largohen fitnet i lumtur esh ai person te thirit i largohen fitnet wa lam ibtulie thot sabra fa wahem thot ai person i cili spervohet me to fitnet por bën durim fa wahen thot por vetëson ai person i cili spervohet bën durim thot wa thot wa por thot domo ne shum i çuditshëm domo por vetëson kënaqet dhe çudit veri ti person i cili Sërvohet, së i vjen një fitnë dhe është kund, dhe i tregon durim të madh dhe kalon atë me sukses. Sot ky është person i veçantë, është person shumë mirë të cili në për këta rësue, pesim i mirë tek Allahu Subhanu Teala, ai i cili duron në fitnë. Për këtë arsye, besimtarët i lutet Allahu Subhanu Teala të largojë nga fitnë. Dhe nëse të provohet me ndonjën prej tyre, ti lutet Allahut ma dhuroj ta forcoj deri në dekë, ta forcoj tek besimi i vërtet dhe ta largoj në të xija. korta vitnave savin edhe fitën shtuar më shumë që në kohën e profetit sallam ka treguar profetit sallam siç e tha mësipër që fitet po bien si shiu dhe pastaj duke ardhur kohrat, duke kaluar shekulli, duke u shtuar, duke kaluar, duke u shtuar, duke kaluar, duke u shtuar. Kështu që në kohën sot me, më mos prisni që njerëzit janë më të devotshëm se në kohën e pabave. Edhe as to afrohen aty tek thojë Por thoni, Allah në shpotodhë nga fitënet edhe në fortoftë në besim dëmdegje. Thuhet, thuhet, që kur vdes besintari, me lajket që ditën për ti dhe thonë, si shpotodhë këmë, si mundit shpotodhë këmë nga fitënet. Kur vdes besintari mirë, që vdeset e ka lovë, së marën tala besintarë, që ditën me lajket dhe thonë, si shpotodhë kësët, me gjithë të fitën, me gjithë të strovën, me gjithë si të shpotodhë, E dh Hasan al-Basri thot nuk çuditën para person vyri, si vyri, por që hynxh në xhenem si hyri. Por çuditën para person që shfutën nga xhenemi si shfuton nga xhenemi. Kur në çdo 1000 më themi shfuton, wallahi me vërtetë çudit. O sallallahu alejhi ve sallam do të shfutë të gjithve. Transmetohet na'is radhiyallahu anhu. Thot Zuber ibn Hadi, unë ju ankova me na'is radhiyallahu anhu për provat që ne, domethënë na shkaktonde hajjaxhi. Hajjaj ibn Yusuf, i besoi kaqjen prisi i Irakut dhe ka qen gjekatar, i gjegëtar. E vrisi njeriu por hiç mos gjë. Prgjat kota. Edhe ankohet ky person i quajtur Zubejr ibn Adi i thotë ne se thotë si të bëjmë hallën me këtë sepse kemi bën shumë keq po na vret. Po i po i vret njerëzën kod në kod. Edhe i thotë ne si bëni durim thotë sepse çdo kohë që vjen ajo është më e keqja se koha që ka qen përpara dhe sa të të koni zotin të uaj. Unë e kam dëgjuar këtë gjën nga profeti juaj, sa në Allah, thot, për përsëris, shdo kohë që vjen, është me keqë i sa e që ka që më përpara. Në më thënë, në kohën e tabinëve, fitën të janë shtuar më shumë se në kohën e sahabëve. Në kohën e të baut tabinë, fitën të kanë që në kohën më shumë. Në kohën më styra, kohën më shum Në brezën e 5 akoma më shumë, në brezën e 6 akoma më shumë, në brezën e 7 akoma edhe më shumë, në brezën e 8 akoma edhe më shumë. Mendoh tash ukim vriturën në e sot. Mendoh se sa janë shtuar fitnet. Çfarë i duhet vallë besimtarit që ti besimtari të pastruar nga zollët fitnë e dhe ai i tiet me vërtet besimtar vërtet. Pse ai lloj madhruku ka treguar të devoshmit, ka treguar që ata janë dy grada, janë të djathët edhe ata që janë para roja, parm dhe ka treguar që të djathët do ketë një grup, grupe njerëzish shumë nga të parët e fundit, kurse në ata që janë para roja, parmit, sabikun, nga ata do ketë shumë në brezin e mparshëm dhe pak nga të fundit. Pse? Pse? Sepse do shtohen ai shumë fitnes sa nuk i lenë njëta ngre kokën që, që të ketë mundësi që të rritë, të arrijë një gradë tek Allah subhanahu wa taala. Për kënd të jetë, domodin më e miri do jetë në gradën jet e djathëve, më i miri. Për të gjithë ose mos pët thot duroni se gjdo kohë që vjen është me e keqit sa e që ka qenë përparë, dhe e sot takoni zot në të uaj. Transmetone Buamërët Dani në ribën e vetë e sunën e luarë dhe fiten, nga Junus ibnu Mejse Rahë, ibnu Halbes, se ka thënë, që kemi në e thotë që sa herë në vjen një periud dhe re kohorë në qajmë pëse erdi dhe kurikën qajmë pëse një ku që ditë të demjeve të në vetë, sa herë vini për jullë kohore, në e qaj mëse në erdi, në shë qako e erdi, dhe po e qanë i pëse erdi kjo. Edhe kur i këta jo, qanë i pëse iku, do nëse pëse erdi një komë me keqen. Edhe dhe qëka e t'ilë është transmituar në nga imamë Shabi, se ka thënë, sa herë, thë, sa herë që vidi një kohë, qaj e pëse vinte, edhe kur i këta jo e qaj e pëse jistë. Më th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 Ka të rëguar Busejden Kudriju se profetisë sënë Allah e al S.S. ka thënë, do ndihni rrugën e atyre që ka qëmë për para jush pëllam bë për pëllam, dhe para krah për para krah, dhe nërësa kur të hynë në vrimën e hardhucës, ju do hyni në ta. I thamë, oj dërgurë e Allahut, atë që i fudë dhe kërështere, do ndihkim të me që të shumë asyre, fa, e kushti të përveçtyre, trasë në tonë më buhë Domethënë këtë hadith Profeti sallallahu alajhi wa sallam ka treguar që umat i Islam do ndjeki hapat e xhivudëve dhe krishterëve, do përnisohet me ta. Ithesuan hadithin Hudhaifes ka treguar Profeti sallallahu alajhi wa sallam. Hadithin e Hudhaifes ka treguar Profeti sallallahu alajhi wa sallam dhe ka thënë, "Në ndiqni ujërm aty aty që kanë qenë përpara jush hap pas hapi. Nuk e gëboni rrugën e tyre, nuk nuk kalon në as majta as djathtas." Dhejërë sa të shkiten halkat e islamit njën nga njëthot Edhe halka e parë që do largohet është frikan namaz Përqendrimi namaz Do largohet Nërëgohet një hadithir Ajë sa thot hynë një gjemi nuk shikon asë i person përqendruar namaz fare Nga që zemër të ndë nëzirë Allah në amit Allah në faqinat Dhe dhejërë sa dhe të vjejë kohë që do thonë njerëzit Gjonis që do thonë a? Gjonis që do thonë Gjonis që do thot hodej Derisa do të vijë një kohë të thonë njerëzit sot nuk ka hipokrizi. Ai i njuklojë. Ne famë kemi dëgjuar. Disa njerëz ose shumë njerëz mendojnë që hipokrizia ka qenë vetëm kur ne profetit sallallahu alajhi se kurse sot nuk ka më hipokritë. Sot s'ka më hipokrit, gjith janë në rregull. Ja ku theu thoha e radiullahu anu thot derisa të vinë sa njerëz sonë nuk ka nuk ka më hipokrizi. Domethënë në Ummetin Islam sot nuk ka më hipokriz. Një kohë që e vërdjet e kush është? Që ata se në regullës me namazin, për në po namazin, për në namazin, ku shkuan? Në dhe që ata se në regullë me namazin, si mundet që ata mësin hipokrit, kura ata nuk e fa në namazin së bot më gjemat. Gjamië e kanë gjithu pas shpis, dhe a i flegju ndër nërë 8, dhe kujtot për të fa nërë 8. Një kohë që, abdudaj, më nësumë të i thoshte, radhjilanu, q Nuk mungon për namaz me xhamat vetëm sa i personi i cili është hipokrit, i qartë, i njohur në hipokrizinë e tij. Madhrej ata që uni hipokret për personin i cili ka qenë i njohur hipokrizinë e tij. Gjithashtu ata që uni hipokret i personit i cili gënjen, treguohet ose i personi i cili fliste me dy fytyra. Tregohet qohdei fe radhiyallahu pa disa person që shkuan te disa khulefa. Të i pyetën Falhave edhe kur dolën u tha atyre ku ishit te Filanit te Khalidja. Edhe u tha Hudhayfa te çfarë i thot xhalifet kur hynte brenda te Kaimi? I than ata e lavdëruam. Por kur dini për jashtë çfarë thoni? I than ata e shajm. Në vlokrim brenda e lavdërojm, kur dajm për jashtë e shajm. I tha Hudhayfa radhiyallahu anhu u tha këtë gjë ne e quanim në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam hipokrizi. Gjë, që bërë një u ne i qua një më në kërë në profetet të sërëm, hipokrezi. Kjo është hipokrezia, kjo është një fakur. Edhe me gjithë të fa njerës, sot nuk ka hipokrezi. Shikoj, si zhite hipokritve, krasoj e to, ta shikosh, ka për nuk ka. Thuaj, sa shumë janë, ka një andë, ka dërguaj një për Selefve, si kur të kishin hipokritët bishta, që atak të që në kërë një Selefve, thona, si kur të kishin hipokritë Thot nuk do hes, do të më rrug, thot. Do në mbulonin bisedat e tjera, thot rrugën nuk, nuk, nuk, nuk do nuk do të dinim ku të shkelnim. Thot Përsa do Hudejia, do thon disa njerëz që nuk ka hipokrizi në ohmetin e Muhamedit, por ata nuk kanë rregull me namazin. Thot vetën. Edhe ata që kanë qenë përpara nesh humbën kur ata u larguan nga namazi i profetit të tyre. Këto kta janë ato të cilët do ta proginjë ndërtojnë dhe kaderin. Kta janë shkaku i ardhjes së dëgjënës. Pofollaj, hodhje. Kta janë shkaku i ardhjes së dëgjënës. Ata personatitë të cilët tonë vetë muslimanë dhe e len fenë islame, ekzistenca e tyre në Lvivorme, duke kundërshtuar Allahun në formë të qartë, duke progjunava të rënda, janë shkaku i ardhjes së dëgjënës. Që që është fitna më e me madhe që ka ekzistuar dhe ekziston në një herë në faqen e dhëvot. Dhe Po nëse ata duan të bëjnë të gjitha gjërat sot, atëherë Allahu i mëdhur do t'i bashkangjisë ata me dëçalin. Ka treguar Imam Al-Azhari, pasi ka përmendur dy hadithe, në të cilat treguohet se nga vitën e Haditi i par, Haditi i Busaid dhe i dytë Hadithi i Hudheytus, në tin tregojnë, tregojnë që ummeti i sa do dijkë popullën e parshën. Hapsati thot i thot Imam Al-Azhari, kush e shikon çështjen e këtij umeti? në një aridë që e shikon thënë ti umeti ka për të kuptuar thotë që shumica e përgjithshme e çështjeve të këtij umeti janë domthonjë janë marrë nga i tharët e librave të mbarsëm nga çifutë krishterë siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam janë marrë nga rregullat e kisës dhe kajperit dhe nga rregullat e ignorancës thotë në çështjet e pushtetit, në çështjet e ligjeve, në çështjet të... e puntorve në çështë prisave, në çështë të fatkejsive, në çështë gzimëve, të banesave, të veshjes, të zbukurimeve, të ngrënjes, të pirjes, të festave, të domethënë mjeteve të përdorur për të hyrur të shërbimeve, të venduljes, të, të shitblerjes, të fitimeve, edhe shumë më shumë gjëra të tjera, të cilat janë shumë të gjata thotë, kush i shikon ato do të shikojë që ato hecin mes njerëzve në kundërshtim me Kur'anin dhe me Sunetin edhe tho ata ecen sipas rrugës aty që kanë qenë përpara siç ka thën profeti sallallahu alejhi wasallam wallahu mustaan po edhe sa pak janë ata personat të cilët shpotojnë për kësaj provave e cilaja i ka përfshir të gjithë njerëzit mamaxhuri thotë do të gjejnë konin e tij po çfarë do të thosh mamaxhuri po të dini tu an konton sikon e gjendit ton do të thon shumica e provave që vijnë muslimanëve nga u vjen u vjen nga popujt e paqeshëm në çhudhën krafterat. Prandaj ullëzër, çfarë vjen për dyre? Gjëja para çdo të bëj besimtar, do të, të shikoj atë me syrin e sfrovës, si sfrov. Ës sfrov për Allahu subhanahu wa taala. Çfarë sherr i kanë ti? Çfarë sherr i kanë? Do të thonë, sherr i dy është më masa xairi i ty, përgjithësi. Çështja që kanë ardhur për dyre, sherr i dy ka qenë më i më masa xairi. Edhe pse ndon tokë ka pas disa xhaje, por sherr i dy ka qenë më. Shikoj për një çështë në internetin. Interneti për shumën besimtarëve por doon për, për shumën xhaje por në aspektin e përgjithshëm interneti domoshta ka qenë skatërues katastrofë njerëzit. Sipas disa statistikave treguohet që 90% të përdoruesit të internetit e përdorin internetin për arsye të disa. 90%. Domthon, për këtë shumicë njerëz ai zgjoidh dobishmë të veçantë. Dakor, por për një pakisë njerëz siç e përdorim ne, është herë që kanë përfituar pjesëta dhe kanë ka pas do gjë të vitë malde, por ka pas dobi për kë. Për dritë që ka pas frikë Allahut, në çdo moment taktuar, nëse një besimtar i shkon syri i keq një vënd, në një vënë, Allahu e ruajt, ai mundet që të bëhet çka ky shikimi keq, çe shkatëror. Është sa kemi dëgjuar raste të tjera që besimtari gabimisht ka shkuar diçka shka, e shkatëruar. Është shkatëruar. Por ne vallallai do të më uroj. Po që asnjë njeriu e shikova vetën e tij, që i lutti pak zemra, liçantou, largou, shpëtoi veten tatë. Në këtë kohë kur të vin fitnë të më dha profeti sallallahu alajhi wasellem e ka lejuar që besimtari të shkojë të shkojë të jetojë domethën në vende ku nuk ka fitnë. Siç tregon hadithin e Busheyrd el Khudriut që e transmeton me Buhariu, Muhamedi, Abu Daud dhe të tjerë, thotë do vi një kohë që pasuria më e mirë besimtarit janë disa dele. Shkon me to nëpërmjet të maleve, nga aty ku bie shi, largohet me fenën e tij për fitnëme. Largohet me fenën e tij për fitnëme. Kjo kohë normalisht, Allahu e di se kur deri ti kjo lloj kohe, por në besimtari kudo që të jetë, qoftë në mal apo në fushë, ai e ka për detyrë të ruaj përfitimeve, të ruaj shikimin e tij, të ruaj gojën e tij, të ruaj veshin e tij, të ruaj dorën e tij, të ruaj këmbën e tij, nëse dëshirojnë që Allahu të ruaj imanin e tij. O vëllezër, të gjithë të fjalë që ne i themi përse si i themi? I themi sepse gjë e më e shtrenjtë që është jone kush është imani. Domthon Gje, me vyrë për besimtarën që i manit. Edhe këj i manë ruët duke ruët ure të nga fitënët. Dhe poqese në nuk e ruët i manë nga fitënët, u shkatruon. Por këtër, suje shumë të domozojnë njëri u ta ruë të ruët e vetë e ti nga fitënët. Edhe fitën të i vinë nga të gjimi, në shikimi, në efonura, në dora, në këmba, i vinë dhe nga në zemë. Poqese njërë duke ruët ure të shkatruon. Kërës, Ibn Al-Kamal-Kuza'i, se ka thënë, Erdi të këpërfejti salasërë më i fshatarë dhe i tha, oj dërgurë e Allah, A do më bërëj njërë këtë qështë në mën kjo khajrë? I tha po, Kujt i do Allah u khajrin, Kujt i do Allah u khajrin qofta i arab ose jo arab, Do të akusetë në fe, Më pa së so do vinë fitënet si rejë të zezat. Edhe do këthe njës do bënë të zinë Në njënë të, zi, njën të trupin e tjyre, të të të të të të të Edhe do godasin një i tjetër Edhe njëri u me i mirë në të kohë Në shërë i cili Largojë në një, një, një vëndë Një lukin Ka frikë zotin e ti I bindet urdhëve ti dhe largohet Për njerëzë Nuk i dëmëton njerëzit I largohet për shërët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shkon njerë të kë Saadi, dhe në Saadi shë babaj omrit, Saadi Bihukas, dhe, babaj dhët, edhe, në më në biokasë, sahabin njohë, dhjani ti që të umrë. Thotë shkon omri të kë babaj të idhët, dhe në babaj ti këshë shkuar jashtë qytetë, jashtë medines, me disa dele, edhe pa Saadin atje, kër e pa Saadi të personë tha, kërkoj mbrojti në lotë për e shërët të ti që povjen. Kër e rëdi i tha, o babaj im thëtë. Ti thot një i knaqur që, që të rish si çetar në zvend me dedet e tua kur njerëzit zihen atje për pushtetin e Medinës. Edhe ai thot më goditi në një, një, një, një gjoks dhe më tha, më tha pusho. Unë kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, "O Allah, më dhurojë erën e devotshëm të pasur, do të pasu, do të pasu ka për qëllim një njerëz që nuk ka nevojë për njerëz, do të thotë nuk ashtendon njerëz dhe largohet prej tyre domthon, se nuk është nuk ndjen nevojë për njerëz." dot njeriu i devotshëm të pasur dhe të fshet të fshet do të thonë që nuk dëshiron ta jsonë njerëzit, nuk dëshiron që, lidhë njerëz, që të lidhë me njerëz, dëshiron që ta dhurojë Allahu subhanet ala sadikish për ato persona të cilët ishin të tillë. Për 10 përkëzume në xhenet e jo të gjithë me islam nuk u përzi me fitnën e ruajtje Allahu subhanet ala për dyre për këtë devotshmëri. Tregon një herë që ishin një person i cili qese në muharixa. Në kjo ngjarje e kti tregon Sinjëriu nëse ti shoh truhë për fitnë merrun Allahu subhanahu wa taala. Mjaft sinjëriu ti kthehet Allahu i madhëruar, ti lutet atij Allahu subhanahu wa taala që për ta mbrojtur nga fitnet. Thot kur ndodhi fitnë e parë, unë thotisha direkt në djeshë të bëja. Thot, dhe thash, o oh Allah, më trego mua diçka që të marr vesh kush është kush e vërteta. Edhe pash në ëndër thot dhunja vaho heretin. Dhe Edhe pash në mes tyre zonjë mur të gjatë. Një mur thot jo shumë gjatë. Edhe pas aty një vend për të kaluar thot. Edhe thash, po shkoj mbas sti vendit, po ecim mbas sti thot, që të shkoj të shikoj të të vrarë të fisit është gja, që të më rreqojnë ndërkojnë diçka ata thot. Edhe shkova thot, ku shkoj në një tokë që ishte me pemë. Ku shkoj disa njerëz ulur dhe u thash, "A ju jeni dëshmorët?" Më than ata, "Jo, ne jemi me laikës." Ende u thash, "Ku jeni dëshmorët?" Më than, "Shkoj në gradat e larta tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." Edhe shkova thot. Kur shikoi thot një gratë që ishte shumë e lartë, Allahu di sa lart isha ajo, thot dhe sa e mirë ishte. Shikoi profetin sallallahu alajihis salam. Edhe shikoi Ibrahimin alajihis salam. Edhe profeti sallallahu alajihis salam po i thoshi Ibrahimit, kërkoj falje Allahu për umetin tim. Edhe i tha Ibrahimin, ti nuk e di se çfarë kanë bërë ata mosteje. Ata kanë derdhur gjak, ata kanë vrarë imamin e tyre. Thot, a nuk bën ata siç bëri a nuk bën ata siç bëri miku i msadit? Po folqi personi i harrit që thot, a nuk bën atë siç bëri miku i im Sadi, ka përsëritur me Sadi me beu kasë nëndër. Edhe thot ky personi, thot e pa ashtu që desh të shikoj thot, dhe shkohet te Sadi. Shkohet te Sadi me beu kasë. Ai thot e pyet atë, çfarë duhet të bërt ti, çfarë që do të më bësh? Të për të i treguar ëndrrën. Mbas i treguoi ëndrrën, ai thot u gzuua për të dhe më tha është kafruar ai i cili nuk ka miki Ibrahimin alayhis salam. Edhe i thash, me këtë grupë jeti për këtër të grupëve, tha, unë nuk jam asë njëri për të të rrëtës. Që në kona të hershme, sajtë i nërgojshë nga fitnes, me ndohë për sotës. Edhe i thash, për që më rëdhëron, tha, a ke dele? I thash, jo. Tha, të blitë disa dele dhe nërgojnë nga njërë zinderës e nërgojnë nga fitnes. I thash, duhet të reguar, thaleve ibnë ibn, Dubeja, a, pot hyra një herë te Hudhayth radhiyallahu anhu dhe i tha dhe tha te Hudhaythë Unë njoh një person te cili nuk i bën dëm fitnë ja. Edhe kur dalim shikojmë se ky person ishte Muhammed ibn Mesleme, shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ne transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për Muhammed ibn Meslemen ti nuk i bën dëm fitnë ja. Domethënë njeriu i cili është besimtar i mirë, thallahu anallahu dhe ruan ku fitë Allahu nuk i bën dëm asnjë fitnë. Fitën e adopton vetëm ata persona të cilët e kanë zemrën e smur, ata që shpinë me bravo fitën e sato që kanë frikë Allahut subhaneh وتعالى. Dhe Allahu i mëdhëruar e drejton robën e tij për të gëvëntë atë kur i e kërkon për tinë. Nëse kur nuk e kërkon normalisht, ai do të bien fitën. Kush urkon ulzim e ulzon Allahu, sësi së qyrse tek te di Allahu subhaneh وتعالى. I jep Allahu diçka që mund të cilës Allahu subhaneh وتعالى ulzon tek voteta. Është vërtet që ne jetojmë me këfitën por kjo nuk du të nga bëj pesimist. Nuk do sot kjo dojgjejë që ne nuk ime asë në dojvlere. Për kundra zi, profetit sallallajusen e ka të rëguar që nuk të dojkohë, ka fitnesh, kush bënë dishka të veçanë, që do të rëpënë për mëndin të një, a i ka një dojvlere dhe qanë të ka lojës fanë ka. Transmetohet nga makër ibn ibn i Esar, rëdjelanu se profetit sallallajusen e më ka thënë, adhurimi në k Profeti sallallahu alajhi transmeton këtë hadith që të ka treguar domthonë Muslim. Transmeton nga Maqil ibn Yasar, në Profetin sallallahu alajhi se ka thënë: "Thot adhurimi në kohën e fitnes është një sojë si i xhejtit e konë." Ne keni parë këtë hadithën e umrës, për cilin ka thënë Profeti sallallahu alajhi: "Kush bën umrin në Ramazan, ai është njësojë si ka bërë, bërë hax me mua." Kurse këtu Profeti sallallahu alajhi ka thënë për hijretin. Do të thotë kush e adhuron Allahun në kohën e fitnes, domthonë që ai është adhuruës adhuros adhuros ton nuk e falëmaz shkeli shko po adhuron Allahun fal farzet fal nafile ditën e natën adhuron Allahu subhanahu wa taala shumë në kohën e fitnës të në kohën ku njerëzit të gjithë janë zhytur mosdhunja atë mos fitnëve mos gjinave të mbyllur me radhë e shësesëve në dy për para ky adhuron Allahu të gjithë momentin dhe lëgohet nga të gjithë njerëzit në të ndryshme por ky person është njësoj si një person i cili emigron por nuk emigron në kohën e kohë por emigron në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam Umë von emigrant kanë le provosrën. Kjo është gjë mboshtore. Hijreti nën e provosrën ka qenë një nga adhurojme më, më, më të madhe për cilët sahabët personin, shpeshsoni shpërbli shumë tek Allahu Subhanu Teala. Hijreti, von ka vlerë shumë madhe. Aqë madhësia e Hijrit, aq sa sahabët e kanë pas konsideruar atë person i cili largohet nga Hijreti, do më hej, emigron. Edhe pasaj kthehet në vendin e tij nga kishte emigruar. Kthe në vendin e tij ku ka qenë përpara emigrimit, e kanë konsideruar sahabët dalja e vogël nga feja. Jo dalje madhe, po dalje e vogël nga feja. Domthonë, aq e rënd ishte lënia e emigrimit. Të tregoj që emigrimi konë për vëllson ka qenë diçka, a dhënë shumë i vogël. Jo vetëm kaq, po për vëllson. Domthonë, nuk ishte detyrti të mbron ata muslimanë të cilët nuk emigronin për te ka i, sikish detyrti të mbronte. Nuk llogarit me aq të larguar që konzosh nga Islami ata person. S'kesh vur të dyti mbrojtë. Por derisa ata nuk kishin shtetin e tij, s'kesh si të mbrojë normalisht. Sidomos kur ata arrijnë dëshirën e tyre me smushrikve, edhe për video s'në kanë dalur të çndrojnë besimtarin, nëse ka mundësi të migroj me smushrikve, nëse ka mundësi të migroj. Qëhtu që në këtë hadith rregohet që adhurimi në kohën e fitneve është e barabartë me hijxretin në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam do të t'rëgjon që auditorimi të kohës ka vlerë shumë mëdha tek Allahu subhane. Po dikush më pyet po hi, po hixhreti kur do bëhet? Normalisht do t'ifikojë ai hixhretin. Atë ku do Allah. Hixhreti, siç tregonet hadithe të sakta, do vëzhgohet ditën e gjykimit. Do vëzhgohet ditën e gjykimit. Dhe kush e bën hixhetin normalisht do të thonë që ai donë ka ja vlerë, ka bënja vërim shumë madh tek Allahu subhane. Dhe hixhreti është pjesë e aqinga fit është pjesë e ligj nga fit dhe ligjimi që ka treguar për vetësonin hadithem e sipërm që thënë merr deri dhe shkon mal është një lloj hijreti kështu që adhurimi në kohën e fitëve ka një vlerë të veçantë kollos voneta më, më të madhe se sa adhurimi kur gjithë njerëzit adhurojnë allah kur gjithë njerëzit adhurojnë allah normalisht bën si të tjerët ndërsa kur të tjerët e kundërshtojnë allahun dhe ti adhuron allahun normalisht ka një vlerë më madhe kollos voneta mund të kenë një lë shumë madh të kollos Që ju zgjatem shumë se fatisht tema është goxha e gjatë, por po them shkurtimisht, pika e fundit të çështës fitneve është përpara se tasin për mënyrën se si doruhuam në fitnet, është që njeriu nuk i lejohet të rrij më ata njerëz, të cilët bien në fitne. Në momentin kur ata janë duke rënë në fitne, në momentin kur ata janë duke e kryer fitnen, sepse vetëm shtimi i numrit të tyre konsiderohet për të gjynat. Siç transmetuar në hadith Kush ja shton numrin një popull i ai është frytyre. Dhe psikologjisë i dobët, por ai ka dëshmi nga hadith do saktë. Të tjerët nuk duhet të jam të përmend tash këtu, por i kanë treguar dietarët, ka, ka folur për këtë në Hadis al-Khan Ibn Fatih al-Bari, një për hadith është hadithi i ushtrisë se cilët do fundosen, ushtri që të shkoi për një çap për të vënë Medin, edhe është treguar këta të, kanë të, kanë përfituar prej këtij hadith dietarë që njerëzit eh ato cilët rrinë me njerëz të cinj, ata të dënohen së bashku edhe pse ata nuk kishin faj, kjo tregon që kush është numri i një populli, ai numërisht ka pjesën në e vet të domosdoshmë gabimeve tëta. Çfarë bën njeriu që, që shfotet nga fitnë? Skurtimisht përmend, e para gjë njeriu duhet kave pas Kuranit dhe Sunetës, sepse Allahu ka thënë Kur'an, "Felihedhalladhine u khaliquna bi-amrin në tusibun fitna." Të ruajnë ata të cilët ndoshtojnë Kuranin dhe Sunetin, mos vënë në fitnë. Kjo tregon që kave për Kuranin dhe Sunetin është shkutim për njeriu. Shfutim për njeriu. Kape pas Kur'anit dhe Sunetës. Abdullah ibn Saudi ka thënë mos jet njeriu i ma, mos u bën i ma. Iqannë çu i ma, po i ma ju thej personi i cili thot, un do ecë me njerzit, po e bën mirë ata, un do bëj mirë, po bën keq do bëj keq. Kesh vepria. Po Abdullah zot mos e njeriu kulli, po por thuaj, un do ecë me njerzit po e bën mirë, do, nëse po e bën keq un nuk ecë me ta. Kjo që besimtari vërtet, parimet e tij ku janë? Unë hezi me Koranë dhe me Sunetin, dhe unë përpudhe me njerës kur, unë përpudhe me ta vetëm atëhere, kur ata përpudhe me të vërdetën, dhe nuk shqetsojmë nëse më kundrështën të gjitha ta, kur ata e kundrështën të vërdetën. Kjo është e para. E dyta, kapja pas akides pastor, akides e të ohidit, pas të cilës kush kapet, a ishë shpëtuar, e ledhine amënu, e lem jelbi su imanu, e bidhulmin, u lajke në la omën amënu, u muhtedunë Ata s'tit kanë besuar dhe nuk e kanë përziar imanin e tyre me padritsi, dhe padritësi do përfshin shirkun dhe çdo gjë tjetër që është poshti. Qoft nuk e kanë përziar imanin e tyre me padritsi, por ta është siguria dhe atë të udhëzuar. Këto tregojnë që i personi i cili ruan nga gjunaftë në shirku e posht, Allahu subhanahu wa ta taala ka për të ruitur imanin e tij dhe ka për të shpëtuar prej fitreve. Nëse kush u kulet për ty normalisht që ai dhe më thënë është Sinomons, për I dhe të nëshkaturas, sidomos kur vhet fjal për çështat e kitës. I ndihut e vërtetëria dhe adhurimi shumë te Allahu bën çkaçi njeriu të, të ruhet nga fitna e tij. Edhe ashtu një për ishkaqe që, që runiu nga fitna e lutja. Duaja është armë, armë më e fortë për besimtarin. Duaja ndyshon kaderin. Duaja ndyshon kaderin. Edhe personi duhet, duhet allaut, të ngrejë duart në Allahu, të lutë Allahu, Allahu ta shpëtojë nga fitna. Sepse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 fitnet e shkëtorojnë njeriu edhe e çojnë atë deri sa ta shesë fitnëti për pak lek, për pak dënia, të cilën s'ka për ta marrë më vete, por të këllohës, më të ala, vetë, por të shkojë tek Allahu subhanahu wa taala me vetëm imanin në e tij, nëse e ka dhe nëse nuk e ka, i zhveshur të shkojë prej tij për të merituar xhehenmin. Gjithashtu besimtarit ruhet prej fitnave duke u penduar tek Allahu subhanahu wa taala, sepse siç ka thënë selefët, çdo sfrovë që bie në tokë bie për shkak të gjunafëve dhe lërgojt përshkajt të tobës. Mështëdo së propë që bije, bije përshkajt gjunafe dhe të robe, dhe lërgojt përshkajt për të tobës. Kër robe bënd të tobe, atër Allah i madhuruar, e më shiron dhe nuk e dëronë. Sepse shkaku i dënimit e gjunafe dhe kur bënd të tobe, e fshime shkaku në dënimit. Atër nuk kamë kam dënimit, s'ka më fitën e. Edhe i sikë fari. Ma kan Allah li ya'adhibuhum antafi ma kan Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Allahu nidnana ta'ala satiyena me tyre i thot Allahu profejtit sallallahu alaihi wasalam. Edhe Allah nuk i dënon ata nëse ata i kërkojnë falin Allah. Nëse robi thot astaghfirullah, tubu ileyhi, astaghfirullah, tubu ileyhi, astaghfirullah, tubu ileyhi. Gjon falin Allah shpesh. Kjo është fakti që Allah të ruajë nga fitnet. Ti dashu pokujtimi Allahut shumë. Dhe besimtari të vërtet janë ata që pokujtojnë Allahun shumë. Dhe në momentin më të vështirë Allahu subhanahu wa ta'ala e ka na ka pokujtuar që ne ta pokuptojmë Allahun na ka treguar thotë ya yuladina man idha laqitu fietan fathbutu wa zkuru Allah katheeran la'allakum tuflihun o ju keni besuar kur takoni një grup domthon në armiqë thotë qëndroni fort dhe pokujtojini Allahun shumë që të shkutoni domethënë në momentet vështira qëndrimi i fortë na do të vërtetë që njëri u edi edhe dhikri i Allahut i shumtë është shkak i njeriu të shfutojë sepse çfarë do Njeriu përballë me dy armiq. Armiku i dukshëm dhe armiku i padukshëm. Armiku i dukshëm është armiku ti që shkon përpara te i cili dëshon të të largojë nga e vërteta. Ti ke nevojë që ata ta të poshtësh duke treguar i durshëm dhe i qëndrueshme atë vërtetçije. Edhe armiku i brendshëm është shejtani, i cili përpiqet që ta ndihmojë armikun të, të jashtëm duke të tundur ty nga brenda, duke të dhënë frikë. Armiku i jashtëm Përballon duke turguaj durushëm, armiku i brosh duke përqejtuar Allahun, duke bërë dhikrë, largohet şeytani, edhe rikën frikën nga zemra. Kur i ka frikën nga zemra, atëherë ju bëni fuqishëm zemrën e tjetër përballon çdo dhe armik që dalin më para. Ktu është temi fitores. Prandaj kur personi has në probleme të tilla, atë i kthehet ujtimit të Allahut, Allahu subhanahu taala do ta shpotojë nga çdo fitë, nga çdo sfog, nga çdo vështirësi, me dhikrin e Allahut apo për të kaluar çdo të keqje nëdallë Allahu ma dhuroi thotë se kur Allah e thirën Allahun shumë shumë me ndërmvështira. Gjithashtu, një përshkaqje vesh urdhë ur për mirë ndalimin e të këqij. Urdhi për të mirë ndalimin e të këqij shkak që besimtarit të ruhen nga fitranca. Allahu ka thënë Kur'an fele mena suma dhukru bi jaina allinehune al-soo wa akhadna allineh dhalamu bi adhab bayis bima kanu yafsuqon. Po thekuruata e harruan atë që u përkujtuar, që u përkujtouan në mesitarat, në i shfutum ata që ndalonin nga e keqja. Ky tregon që Allahi madhrori shpoton ata që ndalojnë të keqja dhe urdhëron për të mirën, ata i shpoton Allah nga fitnet nga sprova dhe nga dënimet. Ata që urdhon njerëzve për nga të mirën dhe ndalon të keqjet. Kur zë ato që urdhon për të mirën, ndalon të keqjet, po bën ortak me me të keqen, ata janë pjesë e dënimit. Gjithashtu është e ligjëruar që një u kërkoi mbrojtje Allahut prej fitnës dhe kjo është pjesë e lutjes gjithashtu, një përshkaqje një u mëshet Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu është ai i cili me anë të mështetjes, e shvëton një rion, i të ashtu një përshkaqeve shë një rion, që falë sa më shumë namaz, edhe të bëjë durim, sepse me durim edhe me namaz, arrin një rion shumë sukses, u eskainu, bisabari, usala, kër kërkonin dim për i namaz dhe për i durimit, në dimoj një vetë tue me namaz dhe me durim, profetës Asalet, kërë ishte një ndojë vëshërsi, ngrije dhe falë të namaz, ngrije dhe e forson lidhjen e robit me Allahun, do të them. Dhe kur robi e forson lidhjen tim me Allahun, atëherë është më i fuqishëm për të përballuar provat dhe fitnë që i dalin përpara. Dhe me anë të durimit, me anë të namazit, besimtari arrin të kalojë të gjitha problemet. Dhe durimi është thelbi i çdo suksesi. Dhe kush bën durim, kush bën domith durim, do të thotë që hapën e parë të durimit e ndihmon Allahu, o me yasr yuṣabbirullāh. Kush duron, e bën Allahu që të qëndrojë. Edhe ashtu në kohën e fitneve është domosdoshë njeriu të ruaj gjuhën e tij. Gjuha është si shpata. Profet i sonim ka thurur në hadith, të në kohën e fitneve thyjej shpatën. Edhe gjuha është i shpata, thyje ruaj gjuhën tënde. Kape këtë dhe thuaj kjo është heqim s'katroroj mua. Siç thoshte Abu Bekr Radi Allahu. Edhe sot vlezet shikoheni sot se gjuha është një prehskaqësh duke i shkatëruar muslimanëve me një tjetër dhe duke futur ju urrejtë shumë mbarë në syre un po them sikur muslimanët të ruanin gjuhën e tyre, un po them që 80% të konflikteve që ekzistojnë në mëtyrë do të largoheshin. Do ngjereshin pas vetëm çështës fetare, që janë çështjet e vërtet të cilat kanë nevojë të diskutojnë argumente fetare. Po gjessë një dorëun gjuhën e tyre, do problemi, e të ngjeshin vetëm çështë çështje probleme, argumente fetare të cilat kanë qenë diskutohen, edhe pastaj të dalin vërtetën në shësh qartë. Por njerëzit me gjuhën e tyre i shtojnë problemin 80% domthonë më shumë dhe e bëjnë ato duke i futur shpifje, duke duhet duke ngazhëruar një një vërtet që është 10% e vërtetë, ata i shtojnë 90% tjetër edhe dhe kështu me radhë domthonë dhe krijohet pas një disfatë madhe mes muslimanëve dhe as e vërtetë nuk tonin shesh. Dha asu po të u largua, na po shëthem. Kështu që në kohën e fitnëve është domosdoshmë që besimtarit të ruaj gjuhën e tij, ndër ai që nuk ruaj gjuhën e tij është shkëpëruar, normalisht ka në, në fitnë ne sepse fitnëja punës të ndër ndër të tëra është fitna e gjuhës, ajo që e bën njeriu të mos ori gjuhën e tij. Gjithashtu një prej mënyrave që e ruan një nga fitna është në kohën ja, e vështirë e njeriu nuk duhet të marr lajmet, domethënë shabllon. Ti marrë direkt gjojë një lajm dhe shko për hapa. Mos, Allahu ka thënë Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu in jaakum fasiqun bi-l-bin fatabayyenu. O ju që besoni, kur vjen ju një fasik, një njerë i prishur me një lajm, sigurohuni Un dërdhi një lajm që Filan Hoxha po Filan vepër. Siguroj, subhanallahu. Siguroj. Një po Filan besnik. Un po u them me provojmë personale. Sot nuk ka besnik. Merreni për mëngull këtë gjë. Një u vë besnik sot, një më mirë që i thot vetë me sik sot është ai i cili e dëgjon të bardh dhe e transmeton të verdh. Qartë? Sot nuk ka besnik sot. Prandaj sigurohu mirë, a thoj më mirë, thoj nuk po e besoj, sesa kur beson Jo, ti do të shoh duke marrë pesnika pesnik pesnika pesnika pesnik dhe pastaj dënë 900 botra. Wallahi, sa kemi dju gjë kem të tilla. Ne kem kujtorat e lojë që bëni kalamajt kur vini poshtë në vegjë në lunit një lojë telefon i prishur. Duhet të dinë që pastaj ti të lë të tonë lojë apo jo? Hë? Nuk e, si loj, po ja. e njihni. Ne grimë gjë në vegjë lunit një lojë të tillë. Bësh për shembull 50 apo 10 veta. Edhe ja thoshë shoku shoku të vesh. I thosh një një diçka, po e thoshë shumë shpejt dhe me zë të ulët. Ky po e dëgjon, po, të përpiqet të dëgjon çfarë? Edhe mund ta dëgjonte saktë ose të gabuar. Po te dëgjonte saktë ata ashtonte, po te dëgjonte gabim qysh ashtonte, atë i kishte dëgjuar. Edhe pas në fund fare dilte e dëshoi në fundit fjalë që ka thënë si i parë është kjo. Kjo mund të ishte gabuar si fjalë. Atë kur diten një fjalë huaj fillonin që ishin gjithë, pse? Sepse njëri kishte dëgjuar të bardh dhe kishte transmetuar te Zezë. Njëri thoshte karrige, ai thot pavant. Njëri thoshte pavant, ai thot ti thot tren. Këpëtën, këshun do sot me ne. Ne në të vërdet dhe dhe zë kemi të bëjmë sot me kalamaj të rritur. Për ne më thëjë, ne, ne sot kemi dhe me kalamaj të rritur. Kalamaj të rritur, vëllaj, është, është fatkesi. Më dhe në dhe ishte gjysme fatkesi si kur muslimani të trasmeton të atë gjithë djohën dhe si që ka të gjuhar fix. Por vëllaj të i fletë qartë. Pastor dhe i thotë hoqë a tha halal. Kur hoqë a tha haram, më dhe vërdet. A i thot që ti përstit gjëriu? Dhe në më dhe, normalisht me këto në njerëzit, thote më me në kam gjuhë vetë me vështë të mi, a i dhe halal, ti së të halal, e shën qizume, një dhe Njër, dhe halal. Për ndaj, vëllaj, du të më siguru, sepse ne i jetojmë sot në kohë shumë, shumë problematike. Që ti të kuptuajt? Ti i thue bardhë, a i kujton se theje zezë. Ti i thue zezë, a i kujton se theje kushë. E më rafë. Pa folë, pasaj pa ti të bëgjë, të exagioj, dhe madhe, sa të të duosht, kemi të gjua lem e të të të të të të të të të të të të të të tëtë. Profetis sënë allohu alës sëllëm ka thënë në haditin në sa, ka thënë, imi afton njerës i, I si ginjeshtë që të transmitoj të zhde që që jetë gjatë. Dë si po po të të qushë vetën, dë të di shvetën nje po si ginjeshtarë, po që e se të të shënë të di shvetën nje po si ginjeshtarë, po da thënë, zbatoket të të dhjetë. Do të atish, po të dhe mund. Po qëse ti e për aty personove që shdëgje që e të gjonë, e të rëzmeton, ti e gjinështarë. E sigur, 100%. Pse? Siguro, një prasit, siguro, ma se nuk është mërtehet. Sëpse i përnë padresi përdojë musliman, mundur për të shkaj që i seka, në manishtë në 18% ashtu që të të thoshin të lëgjeje, dhe pse i për që më vlajnë tëllë? Dhe po rikujtoj hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam se kush dëshiron që ta mfundon fare dhe kush dëshiron të shpëtojë nga zjarri i xhenemit, domthonë pas sin fitën e as promov të vaja dhe kush dëshiron të shpëtojë nga zjarri i xhenemit, do të hyjë në xhenet ta besoj Allahun dhe ditën e gjykimit, edhe të cilët me njerëzit ashtu siç dëshirojnë që të sillen me ta. Domethënë, nëse ti dëshiron që njerëzit të sillen mirë me ty, Atë mos haro se dha ata duan që ti sillesh mirë më parë. Prandaj nëse ti dëshiron që një njerëz të mos transmetojë për ty diçka që është gabim, atë mos parnodhë ti transmetosh për ty diçka që është gabim. Nëse ti dëshiron që ata të sigurojnë para se të transmetojnë ndajin tatë dhe mos fylim kundër teje, atë mos fylim ti kundër kundër tyre. Se për ndryshë ka rënë fitnë dhe e bër pjesë e fitness, ti ke pjesën tënde të të gjunafiton të të të, gjunafit në çersën e fitness. Çdo kush që merr atë proteinë normalisht e kë gjunafin e vet edhe ti ke gjunafin e ti që transmetohej edhe për çovët e tjera. Gjithashtu, një përpjekje që ndihmon besimtarin që duri përfitën edhe që ai të rri bashkuar me grupin e muslimanëve dhe mos ndahet grupi me grupin e muslimanëve. Grupi i muslimanëve janë ata që janë të vërtetë. Nuk kemi për qëllim grupin e muslimanëve që të rri me turmën, me turmën e deleve, të cilët hecin mos mos një të parë kushtojafta i me verbrëri, por grupi i muslimanëve janë ata që janë të vërtetë. Edhe kan thonë selevti e grupi i muslimanëve qofshë edhe i vetëm po qesnin në të vërtetë. Çu si të është i vetëm, po jeni në vërtetë ti je xhamati i muslimanëve, ti je xhamati. Kështu që nëse i person, nëse më të vërtetë mos të e të shohësh se kush e kundërshton atë, por thishta peshorja të, domethënë me peshorën e vërtetës dhe pika tjetër është që njeriu në momentin e fitneshë përpiqet të largohet nga ato vende ku bëhet fitnë ja, sepse lagimi është një parsyje më dhaja, të vaja, të cilën e shmoton atë nga fitnet. Edhe sa fundi lutullallahu më dhurou të na ruajë nga çdo fitnë. Lutullallahu më dhurou që mos as të përvojë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 Përfiton Savar, përfiton se jetës dhe kësaj fitës së xhanit. Ktoën fitlet kryesore të cilat e shkatërrojnë njeriu, edhe kush quton për dyre, ai është shkëtuar, dhe kush bie në njërin prej dyre, ai është shkatëruar, përveçse nëse i pendohet, në kush pendohet Allah po në pendimin e tij. Qusollallahu në madhërinë e Profetit Suljmanit (sallallahu alaihi wasallam) dhe urojë në këto fitne, (sallallahu alaihi wasallam) na mbyllë tejet në, në, në kund mirë ende do të takojmë të ashtu si ai ti të kënaqë për ne, Allahu është burimi i gjithëna volën Allahu do të çatet. Allahu shpërblye Hoxhë. Tashmë kemi rënë nëse akoma si jeri vorej me djalëkim në një selukhall, do të ashtu të shohim pastaj. Po thua mi në zupë jombang. Ju këtaportat a keni mundësi Hoxhë të ndëruar përmen, të përmendish shkurtimisht argumentet kryesore që tregojnë se mishi mi në esencë është haram? Le servishi i mushkrive, i mushrikve, ushall, është haram. Po thotë, a janë mushrik ata që nuk e falin namaz? Pjesa e parë e pyetës, pa të çuar domethënë. Merrem me këtë inshallah se do e fal. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecmajn. Për vëllai musliman do thotë, a keni mundësi të përmendni shkurtimisht argumentet kryesore që tregojnë se mishi në esencës haram dhe se mishi mushikës dhe se mishi mushikës haram, ashtu? Uh, në themi vlezërëm përse për këtë mishit si mish në vetë vete mish në vetë vete nërgji nuk është haram është halal që du të du të koptoni që ka mishit është halal dhe më thërë neve Allah ma dhurë në ka lejuar të ham gjdo dhe kafshe përveç atyri që i ka përmëndër në kuran që janë haram dhe Allah suha ta në tala në ka lejuar gjdo dhe kafshe përveç kujtë mishit derrit mishit të ngordurës mishit t Edhe mishit për Allah, mishave, dhe mishit, jetër, dhe mishit lejuar, për që thehet pa emrin e Allahut subhanallahu teala. Domthon përveç këtyre mishrave, çdo lloj mishi tjetër çdo lloj mishi tjetër është i lejuar, çünkü origjina teknikishe është holll. Përveç këtyre mishrave. Kjo është para, ndërsa këta vëllezër sa kuptojnë ka për qëllim çështja e therjes. Domthon në origjinë njeriu nuk i lejohet që haj mish, të hajë mish derisa të sigurohet që ai është i thehur në formë të lejuar. E themi po, në origjinë nuk i lejohet besimtarit që të hajë një mish derisa të sigurohet që ai është në është i lejuar në mënyrën se si është thëllur. Te argument për këtë kemi hadithin që transmeton me Buhariu dhe të tjerë, se një person e ka pyetur profetin sallallahu alajhi wasallam për çështjen e qenit. Ai, do më von, çështjen e gjotis. Po të un kam një qen, voti i cili është qeni mësues, dhe gjoti i vlezur nuk e di se sa ka në dëninë. Meqense shumë përys du ta di që Në gjuhëti lejohet që njeriu të bëj gjuhëti me qenin të cilin e ka mësuar për gjuhëti. E kam mësuar për gjuhëti. Dhe përderse ti e ke mësuar për, për të bërë gjuhëti, atëherë nëse ta ka hyqen gjuhëtin, atëh ky lloj gjao quhet halal. Por nëse ti dërgoni një qen tjetër si nuk është i mësuar, ështëjeni pa mësuar për gjuhëti. Nëse e kap gjuhëtin dënë ky qeni i pa mësuar, nuk është halal ta hasë lloj gjao. I thatë tash i profetit sallallahu alejhi dhe sellem pyetet për këtë llojë, thot një thot një person i drejtuar Allahu, un nuk e di kush qen e kapi, thot. A qeni i qësh i mësuar apo qeni i qësh i pa mësuar? Domethënë, më në këtë lloj rasti ekziston mundësia 50% që qeni ti të kapur, që qeni që çka ka kapur qeni mësuar dhe 50% që ka kapë qeni tjetër, duket? Profeti sallallahu alejhi dhe sellem çka thon këto lloj rasti, ka thon këto lloj rasti profeti sallallahu alejhi dhe sellem mos ha E ka ndaluar profeti sallallahu alejhi dhe sellem në Tullara, sikur ju ka dyshim, a është i kapur sipas mënyrës islame apo jo? E kupton? Nëse është i kapur sipas mënyrës islame apo jo, thotë e ka ndaluar të hahet kymish. Të njëjtë gjë ka vënë dietare edhe për çeshën e thëres. Nëse ti nuk je i sigurt që, që e ke çkaferuar, ka thënë sipas Islamit dhe ai person që ka thënë është musliman, nuk të lejo të hash. Dhe këtë lloj gjëje e ka treguar ibn Qayyim. Në një përlipër e ti E ka të reguim nukhej me në Gjozin Në një përlipër për e ti Që origina është të këtherja Që besimtari duhet të sigurot Pra së të haj Origina të theria është Që besimtari nuk i lejot Haj desat sigurot Nuk themi që unë do ha Për desa nuk di gjë Por themi nuk lejot Hash për desa ti nuk di gjë E qartë Për desa ti nuk e di se shamishë Nuk lejot hash Nuk themi që për desa ti nuk di ha. Sepse profeti sallallahi ka thonë ti personi përderza ti nuk e di thosë kush qëllen ka kapur, atëherë ti thot mos e ha këtë mish. Duke u nisur ky hadith, ka treguar Ibn Qayyim që origjina tek çështja e thjes është kjo që njeriu nuk e lejohet të hajë një mish derisa të sigurohet se është farmishësh këy. E para. Këtë gjë që ai sot ka treguar edhe shej Fozani në një libër të tij në të cilin ka treguar disa ka bërë disa kërkime, domethënë në lidhje me çështjen e mishit. Gjithashtu të qështje, dhe më thënë, e ka mështirë dhe Shef Gjibrini, alojmë Aloj shiroft, dhe Shef Fuzani ka të reguar këtë hadith që përmëndët anë i, edhe ka marë si argument për mishët që vinë nga Brazili, edhe ka thënë që ato nuk leot ha, në në Haram, sepse ato jënë pasigurta. Edhe ka të reguar disa rësë përse jënë pasigurta, në në të cilë, dhe më thënë, përmëndë për të të të të të të t Ata personatë të cilët e therrin mishin rreth parë nuk janë muslimanë. Mund të jenë njerëz që thon me gojë por sonuç që thon me gojë musliman por nuk fal namazin ose për arsye të tjera. Ose mund të jenë shië, ose ose don ka don këjo është një arsye, një arsye tjetër ka treguar sheh Sheh Fozani një arsye tjetër për, për shkak që ata përpara se ta thérin ato e pulën e fuzin ujë të nxehtë derisa ngordh. Edhe mbasi ngordh, atëherë të, të marrin ja presin kokën. Edhe normalisht ka mundësinë që një, një pul mbase s'ka ngordhur. Mund të jetë bashën e trullosur, desha mund di momentin, por s'ndi pritet koka. Po kush është kjo pul që nuk ka ngordhur derathere? Mbase mase ki kaluar një nzetë normalisht është problematike. Kështu që për këtë arsye ai gjykon domethën duke nxjerr këtë arsye dhe arsye të tjera që ky lëmi është nuk lejohet ha. Që origjina e tkmisit është njeriu nuk i lejohet ha pa u siguruar se çka po ha. Sigurt. Që kjo duhet të jetë i sigurt tek muslimanët. Që nuk lejohet të hahet mishi, por desoj nuk je i sigurt se ky është argumenti që për, që përmendin për të gjë dhe për dietare, thashim në feim shefuzani ka dhe të tjerë sa dësh. Ë, për sa i përket mishit të mushrikut. Mishi i mushrikut nuk lejohet të hahet dhe për këtë ka ixhma e umatit islam. Ka rënë dakord të gjithë dietarët e umatit islam që mishi i mushrikëve nuk hahet. Mishi mosbesimtar nuk hahet. Edhe këtu përjashtohet vetëm mishi i krishterëve dhe i xhivutëve. Por qi e shto vetëm mishin e krishterësh i çifutë që ka përmendur Allahu në Kur'an. Wa ta'amu alladhina utul kitaba halu lakum. Ushimi i atyre, të cilëve u dhën libri, është halal për ju. Ës halal për ju, domthon mish i tyre, është halal për ju, domthon i çifutëve dhe i krishterëve. Mish i tyre është halal për besimtarin. Pra i thjeje ti, kanë ndjer dietarët, te kanë bërë edhe jewfimi tani nga dietarët e vonshëm, edhe përpara të shumë dietarë. Ka një dietar që përderisa Allahu i mëdhuruar na ka lejuar mishin e ehli kitabit, kuptohet për kësaj që mishi të tjerëve përveç e ehli kitabit nuk është halal për ne. Qartë. Edhe në bazë të kuptimit hadithi, ka të hadithit, kanë rënë dakord të gjithë dietarët dhe këtij xhma e ka treguar Ibn Qudam al-Makdisi. Këti xhma gjithashtu e ka përmendur edhe në shekullt e më të mia dhe të tjerë, kanë treguar që të gjithë dietarët musliman kanë rënë dakord që mishi i mushrikëve dhe i mosbesimtarë nuk lejohet të hahet. Edhe pika e dytë e pyetjes është a quhet mushrik ata që nuk e falin namazin. Kjo çështje ka lidhje me çështjen e namazit. A quhet mosbesimtar dhe mushik ai person që nuk fal namazin? Ne mund të po themmë, doon kjo çështje e gjerë dhe e gjatë. Për mendimin më të saktë dijetar, në çështje është ai që nuk fal namazin, nuk quhet mos nuk quhet besimtar. Ai që nuk fal namazin, ai është mushrik. Ai është mosbesimtar. Edhe për këtë ka argumente të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Forvejësonim ka thënë ndërmjet personit edhe shirku edhe kufrit është lënë namazit. Domodin dhe ka treguar që për personin e ndan nga kufrit dhe nga shirku lënë namazin. Kjo tregon që një person i cili e lën namazin, atë nuk e ndan nga shirku dhe nga kufri asgjë. Asgjë nuk e ndan nga shirku dhe nga kufri. Edhe për këtë çështje ka argumente të shumta. Edhe për këtë çështje ka ka ixhmaatu me di Islam. Ka rënë dakord të gjithë dietarët. Ka rënë dakord të gjithë selefët. Ka për shellim edhe sahabët që lënë sin namazit është kafir dhe e person që le në mazin ka rënë në kufër të madhë dhe shekursem të mi e ka të reguar shumë rësue përse më thënë në këtu në këto, në këto të fjallë që të regova dhe në hadith flitë për kufër në madhë dhe jo për kufër në vogël që nuk është të momenti për të të reguar e në tishme është që sahabat ka rënë dëkort të gjith që lënë si në mazit është mos besimtar më ati ka të reguar n nga omej rëdi Allah në hu, edhe nga sahab të tjerë, që ata konzorë në mos besimtar, një personit cilë një dhe vetëm i namazës. Vetëm i namazë, e që unë mos besimtarë. Shqy që aji personit cilë nuk falë namazën, në marish që aji që unë mos besimtarë, edhe së rezultatë në më dhe mishë ti nuk halëtë. Allah vë di më mirë. Shqa, e jo këm të përsi, pjyteve që kanë dojnë me te, pjyteve rëllës të të fitën e vdekjes vlezë janë fitën më të madhaja në momentin e vdekjes ku vdes njeriu. Në momentin kur vdes njeriu, aty është momenti më kritik dhe shejtani është i kujdessh që ta humbi njeriu. Prandaj dhe një poçi se shpëton njeriu, shejtani atë moment e shpëtoi. Prandaj dhe në shejtani gjatë ditës së tij, dhe, dhe, si. dhe i vjen në mënyrë, domethënë më të veçantë në momentin e vdekjes, dhe u thot miqve të tij, shikoni se ky po shpëtoi tani e shpëtoi, thot. Prandaj mos e lini të shpëtojë për ai i dhe i vjen momentet e vdekjes. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam më kërkon ndëmbrojtje Allahut, i kërkon ndëmbrojtje Allahut prej shejtanit që që ta mbronte prej shejtanit në momentet e vdekjes. Ne thoshtë ndër tëra wa'udhu bika an yatakhabbatni ash-shaytanu 'inda al-maut. Po kërkon mbrojtjen tënde që mos më mos më tundë shejtani në momentet e vdekjes. Dhe është një moment më kritike. Edhe në atë momentë njeriu poran fitnë tëosh katrova. Allahu di më mirë. Salam aleikum. Gjithë këto fitnes që po ndodhin në botën islame, trazira të botë, a janë shenjë për rritjen e djallit. Përse për këto ngjarje që po ndodhin në botën islame mos kanë ndryhu dietarët? ë I vonë çështja e ardhit të djallit nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë me trazirën që po ndodhin në botën islame. Fitnes që po ndodhin sot son në botën vërtet janë janë shumë herë më të mëdha se so, thjesht trazirë që ndodhin në botën në arabe po të shikosh o lezër, që përëm e vëmendje, do po të tërgoj një ide të rëndësishme. Allahu s'fëhanu t'ala, po përëm të përshëm, i shkatronëte, kura ta bëni gjunaka. Shkatroj po përëm në lutit, ishën disa fshatra, sepse ata, kryenit dhe primin e shëmëtuar të homoseksualizmit. Shkatroj Allah s'fëhanu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Shkatroi popullin e Themundit. Shkatroi popullin e shkatroi popullin, popullin e Shoaibit. Popullin e ato sebe që ka përmendur Allahu subhane ve tjerë. I ka shkatruar sepse ata bënë disa gjunafe. Mirë, po sot çfarë ndodhi? Sot të gjitha ato gjunafe që ka bërë këtë popull për i bëjnë po i bën sot njerëzit. Nuk po bën një popull një gjunaft dhe një gjunafë bën një popull tjetër. Po të gjitha gjinave po bën të gjithë, gjithë popujt. Dhe Allah nuk u shkatron. Kush arsyeja? A nuk po shikoni sot se çfarë reklame e madhe po i bëjnë sot imoralitetit dhe homoseksualizmit botë? Reklam e cila nuk është par historiku në njerëzimin, po bëhet sot për imoralitetin, për homoseksualizmin, për fislliqet. Nuk është par historiku në njerëzim. Mund mund më të tregoni çikun ka krijuar Allahu Ademun Alayhis Salam, deri sot a keni par ndonjëherë që i bëhet të reklam pislikus e sotë? Nuk ka. Mirë, me gjithë të pislik që ështuar ka i shumë dhe për shtot ka i shumë dhe për shtot ka i shumë dhe për i bëhet reklam ka që e madhe dhe për hapët ka i shumë pisliku dhe Allah nuk po i dënon. Pse? E keni bërë pjit e vetës pse? Jam bërë dhe 17 vjetë që pisliku për shtot shumë dhe Allah nuk po si një ndënim të e njërë dhe pse? Ka të reguar shek Në një libër të tij shumë të bukur ka folur për këtë çështje, thotë: "Kjo, me sa duket, është sepse Allahu i mëdhuror po i paraqgatit këta njerëz për të qenë djegësët e xhalit. A vao në rrugë me fitën e xhalit. Sepse ata që do të ndjekin të xhalin, duhet jenë të jenë përgatitur, të jenë përgatitur në vallë formën që ata të shkojnë nga mrava, sa thotë drejt që është Zot diktator i të bindën atij. Von do të, të kemboj gjunapës që ta kanë mbushur kupën." dhe thot Shehkhum dogrim Humedin Riben e tij se ai personi i cili mendon se këto që po ndodhin nuk janë në të vërtet para para thënja e ardhisë së xhalit, ai nuk e vërtet se ka njohur Fenetin. Se ka njohur Fenetin fene e vërtet. Për këtë arsye, do më thëm atë që ka treguar Shehkhum dogrim Humedi gjithë ato fenet që po ndodhin në vende të an tregues që fundi është shumë afër. Allahun e ruajt. Tregojnë që fundi është shumë afër dhe Për këtë arsy besimtari duhet të përgatitet në këto dhe kohë, duke bërë sa më shumë punë mira, duke bërë sa më shumë ishte far, duke lagunë gjunavët, që Allahu ta ruaj nga fitnet sepse kur të vinë fitnet, mos e vallahi nuk di çfarë bën njeriu. Ka treguar profeti sallam që kur të vijë dëxhalli, do të shkojë ndonjë person tek dëxhalli duke menduar se është besimtar. Domethënë një person që vetën e vet besimtar, i thot vetes vet besimtar. Edhe shkon te dëxhalli duke menduar se dëxhalli s'ka çti bëjti ti. Shkonda dëxhalli dhe bëhet ndikës i dëxhallit. Nga besimi i dobët që kishte me njëri. Edhe sa do këtë tillë. Edhe për këtë arsye besimtarët e vërtetë në kod janë bathin nërmale. Në bathin normale. Nga tmerri, nga frika, se mos bien në fitën e dëxhallit. Besimtarët e vërtetë Mos kujtoni se ju jini për ato për të besuar vërtet se vallallaj vetëm Allahu e di se kush besimtarin vërtet. Por krahasojini vetën tuaj me fitën e sotme dhe shikohuni po po shfutut për tyre keni shfutur për dëxhal, po nuk shfutu për tyre e ka imponantë fitën e dëxhalit. Profeti Sallallahu Alejhi Selam ka thënë që para dëxhalit duket fitë e tjera dhe kush shfuton për tyre ka përshfutur për fitën e dëxhalit, kush nuk shfuton për tyre nuk shfuton për fitën e dëxhalit. Për këtare së për e besimtare du të apërgatitët për parasit të të të të të të të vonë. Kur din fitën dhe më dha, ka partaru dhe më dhënë vëllaj, s'por shumë madhe, dhe këdhijit për ison e besimtare në gërgjit që firë. Le fenë. Shikoj sot njerës e si janë duke shqit si e shqitur fenë e tyra Allah në rujtë. Vëllaj, mësot mashtroj, asë një loj gjëj e mësot mashtroj, vëllaj, se nuk i ka zbritur fort friksomi së pari për veten tona, pastaj edhe për tjerët, se fundin e ditëve të mallë më, më dhëruar. Nuk është çudi para atij që shkatrohen, se shkatrohen për çudi para atij që shfutojn, si shfutohej, si shfutoj vallë. Në sallën e mallëruar na bëjnë para atij të shfutojn. Ne kemi ditën sot, çfarë të bëjmë qoftë se kemi në shtetit energji, si do vepër. Të gjitha këto pika që përmendëm Gjumsimit janë mënyra se si duhet përpojsen estetike një fitnëxhin shpi. Normalisht do të mund të minimumi që do bësh do të largosh nga fitni e tij. Minimumi varet çfarë fitnë është po asaj. Sa çfarë fitnë është? Po normalisht nuk të lejohet ti të qëndrosh më atë kur ai domon bën gjunafe. Do lejohet të qëndrosh më atë. Tut bësh durim. Duhet të bësh durim. Duhet të bësh durim. Duhet të dhe dhe dhe largosh nga gjunafe që bën ky person. Duhet ta këshillosh Të urdhosh për mjetë të lëgjë në të qijet. Duhet i lutësh Allahu s'fa në t'ale që Allahu t'a Allah uzoj. Dhe më rafë. Së të piju që shfarëtoni për atë që gënjen, kush dhe që u tha i dhe që falë namazë, një të një të një të një. A i personi cili gënjen, a i ka një për të cijet hipokrizis. Këshëllojë. Edhe pëse falë namazë. Falë namazë nuk është poton nga hipokrizia. Sëpse hipokriz Lakaporti juçi nuk e ndjen një nga feja. Si kur thënë për hipokrizin që është hipokrizia nuk do të thotë që ai gjithmonë është është mosbesimtar. Por hipokrizia është më grada dhe gënjeshtara është një përcyesim më të ulta që nuk i takojnë besimtarët. Besimtarë mirë nuk gënjejnë. Dhe ai që gënjen normalisht ka probleme shumë dha me veten e tij, edhe ky person nëse vazhdon në gënjeshtër do shkruhet tek Allah gënjeshtar dhe do meritox xhenemin Allahu në. Në kohën që sot jetojmë, a është më mirë të qëndrojmë në vende ku ka fitin edhe të ballafaqohemi me to, apo të bëjmë gjerët t'largohemi me to? Allahu të shpëloi me mira, Allahu jashtëloi me mira atij që ka bërë të për të për këtë pyetje. Këtë pyetje fatisht duhet ta kishe sqaruar unë që në fillim. Në bëqem doli nga mendja edhe ky vllai Allahu të shpëloi me xhanet që e bën këtë pyetje na kujtoi diçka shumë të rëndësishme. Kjo është pika e pyetjes, çfarë duhet të bëjmë? unë edhe pse e përmenda në mësim, do të më thonë, u përmenda ju kjo lë kujgje kësaj pyetje, mirë po duhesh të përforcuar, me thënë, si kjell, Profetis, Allah, Selle, më thonë drejtam. Në çdo lloj forme siç pyeti ky vllaj. O vlezër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njeriu më i mirë është ai i cili përzihet me njerëzit edhe duron i duron ata. Hë? O ky është më i mirë se ai i cili nuk përzihet me ta. A mund kuptohet për këtë hadith që profeti sallaallahu alajhi wasallam na urdhëron që të përzihemi me fitnet? Absolutisht. Ky profet, ky i dërguar i Allahut që ka thënë këtë që tham, ky është ai i cili ka thënë që në kohën e fundit besimtari i mirësh ai që do ikën nëpër male. Atëherë, qëllimi i largimit nëpër male është njeriu të largohet nga fitnet. Nuk është kurse ti shkosh më i malit, e rëndësishme është ti të jetosh në vend ku ti je larg fitnës. Qoft mal, fush, kodë apo ku do qoft. Qartë? Edhe qëllimi kryesor është ti të largohesh nga në fitness. Nëse ti ke mësu largosh nga fitness duke jetuar më së njerëzve, më zëzër muslimanë, më disa njerëz cilë të cilët domodin ti mundu bosh të do të, të bën, haundra ila. Atë futesh ti vetëm me shitën eve. Me synimin që ti do të rregullosh njerëz, atë ti e shet shkatrur vet. Si mund të rregullosh të tjerë kur ti si vetm rregull? Do mendo pa një person Shikoni një person që ka rënë në një grop me llutë. Dhe për të shpëtuar futet vetë në gropun e llutës. E shpëton do? Pyetje. Du du përgjigje për, për ju. Një person, pe një person që rënë në një grop me llutë, është duke zhytur deri në fund me llutsej. Dhe ti për të shpëtuar atë, ç'bën? Futesh vetë brenda llutës. E shpëton do atë? Apo do të, të? të bish vetë brenda sepse kur ai u zhyt drejtu, kjo tregon që, që do ti mund të zhytesh edhe ti. Në momentin që ti të tërhiq, ti tërhiq je tërhiqtu. Edhe odo tërhiqjes ti lahu do të tërhiqej poshtë. Çant. Këçë, kush çështja e gjinave dhe, dhe, dhe, dhe fitnave? Kur ti dëshiron të ftosh njerëz të mirë dhe futesh me specistë të tjerë, problem shumë i vogël. Ai që në, do në të ndikonë vërtet kush është? Shejtani më punën e vet, edhe atëherë do shkatërrohet. Edhe shejtani ka 70 porta tek njeriu. Dhe i thot njeriu, hajde bëj hajër. Po thaje ftoj komshin tënë, bëj davë komshijes. Na bëj davë komshijes. Ço ti bësh? Davë. Për hir të Allahut. Shkon personi bën davë, pastaj kur del i ka bërë edhe davë atij. Është vërtet? Është mëse vërtet. Kupton? Kjo është fitnë. Ti thua se personi ti gëron fitnë. Jo, do të ça fitnë që bëro davë për hir të Allahut. Për hir të Allahut kundërshton shke, urdhët e Allahut. Për hir të Allahut skelet skelet e Allahut kjo nuk është faji allahut. Profeti sallallahu alajhi wasellem nuk ka kundërshtuar urdhat e allahut për hir të allahut, por i është bindur urdhave të allahut. Prandaj kush pretendon se ai po të bindur urdhave të allahut, çka urdhat e allahut asgjëtarë në pretendimin e tij, edhe ai ka mashtruar vetëm veten e vetën e tij as kënd tjetër. Kështu që nuk mundet që ne të shfutojmë njerëzin nëse ne jemi të zhytur vetëm fyty. Por ne do të shfutim vetë tonë së pari. Po aset përpichimi për të shpëtojnë kë këtë një mundësi. Ti qartë? Kështë që unë nëse shikoj dy njerën si janë i grobë, njerë i është më largë, njerë i është më aferë. Dëshirë e i me të shpëtoj të dy. Po unë dhe shpëtoj atë që ka më aferë, që e ka mundësi të, të, të shpëtoj pa u zhytur vetë në grobë. A nëse unë, po që e se unë për të shpëtoj të dy, do zhytet dhe vetë, atë e që vitova, a fitova, u ish Për këtë arsye, detyra jonë është e pare të para gjë të shpëtojmë vetë tona, pastaj të shpëtojmë njerëzit e tjerë. Edhe kjo është urdhuar në hadithet sakte që njeriu kur shikojmë punë fare në kohën fundi, e fundit që njerëzit të zhyten pas fitënave, atë detyrë e tij është ai i interesuar vetëm për veten e tij dhe mos merret me njerëzit. Mos merresh me njerëzit, jo mos i ftosh njerëzit në fe, por mos përzihesh me ta në pislliqet e tyre. Do në mëno, nëse ti shikoni një grup njerëzish ja, që janë duke pirë alkol, po shkor ti atë në tavolinë tënde do të budave, do të shpira alkolun bujdava tyre. S'është kjo? Që nuk është kjo. Ata po të bëjnë davë ty, sepse profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë, nuk i takon një personi që beson Allahun ditën e gjykimit që të ulë në një tavolinë ku piet alkol. Shembull kjo, shembull, יש shembull. Shembull ka sa dësh. Kur të asaj davë e vërtet bëhet Ather kur njeriu e ruan vetë vetë ndarami, edhe atëri i bëhet me fjalët e tij dhe me veprat e tij bëhet shembullimi për njerëzit. Kush Kshu, kush zbotohet feja? Kurse nëse ti thosh vetë, ti thu njerëzve me gojën tonë, kush zbotohet feja? Kurse me veprat e tua thu, me veprat e tua thu, as e pamundus zbotohet feja. C'është? Me veprat e tua thu, as e pamundus zbotohet feja. Çfarë do të, të thon? Kur Hoxha nuk e bën dot ligjje, po ne, kush jemi ne? shea do thone pa mundur të bëjë këtë gjë, kështu ky haram vot anullohet. Edhe dashje pas dashje bëhemi ne ul xollar ose shkaktar, por ti vën kazmën në fes, përpara 20 dytë. Allahu qani. Kjo e ranë stud, çu katastrofë domethënë natyrore që, përfshuin tërmete, zjarre, etj. A janë domethënë si shkak i xhiroave tonë si shkak i tij domon. Qafa Allahu subhanahu wa taala Qur'an u ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fun katheer Shdofët kësi që u bje juve, është për shkak të asaj që kene vepurë me duar të tuaja, dhe, dhe Allah umë falë shumë. Dhaherë al fësadu filë bërre o lë bahar, është faqë u shkatrimin të të kësë dhe ndetë, bima këse bëte i din nasë, për shkak të asaj që kam vepurë njëzë me duar amilu, që të, të të një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të është tërguar në, në e, e shura, edhe ka dhe i të tjera, për cilat tërgojmë, që është do fakisi që u bje njerëzë është përshka të gjunafeve të tyre. Por, ndëshkimet që ka si Allah në popujtën pashëm, nuk ka qenë të thjeshtë fakisi të tila, por ka në qenë asë gjesuese, dhe më dojmë, kër i vindë një, një dënim, është duke gjithë populli, kur zesot nuk ka ndodhë një shka tjilë. Ka vdekur një pjesë njerëz që kanë kanë ngelë tjerat. Ka vdekur një, një, një pjesë njerëz të tjerë. Në një kohë që shumica e njerëz vazdojnë këmbë gjunafe. Ish-Allah subhanuhu teala u hedh njerëz të disa mësuesi që të kthehen tjerë të mësojnë, por kush mëson? Kush përfiton më për ty? Vetëm ai i cili është besimtar i mirë dhe ëh eh, zemra e tij e ka të zgjuar, nuk e ka ngjum. Allahu na falë namë. Nisarin vetë hadisit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam për persona të cilët do të hyjnë xhenet pa të ngogarin nuk ka ku ndonjë shërim për vetë apo lot, por nëse ti personi ofron çerimin për kuky, a mjër, vlazim, a të kukën apo jastohet në kategorinë e hyrjes së pallogjet. Allahu dashur, vëllelajtë, në fund rëndin kjo pyetje tregon synimin e lartë që ka ky pyetës. Ky vllaç që pyet për të tjetër pyetës ka synimin e lartë. Ky do ti për atë që janë 70.000 që hyrën në pallogje, po tani vëllai ky është synim i shuar i lartë. Poqesë më të vërtetë tregosh sinqertë tek Allahu për të lloj synimin që ke, atë do të punon shumë për arritu ta arritur atë edhe një për kusët të tijë është që mos i kërkosh rukje të tjereve. Ndërse nëse t'i kusht ta rëfron rukje në ty vetë, pa e kërkuar të ti, nuk ka problem. Transmetohet që Gjibrilë a.s. shkonde dhe i bënde rukje profetit sallallahu a.s. Edhe për këtërë nësue, kjo nuk hyndë, më dhe nëse t'i kusht thotë, unë duhet të të këndoj të të të të të të të të të të të t Qart. Gjithashtu në hadith, në vetë këtë hadith thuhet: "Wala yastarqun", la yastarqun, do nuk kërkojn rrugje. Do një prej kurserve që ka të, ka treguar profetit sollallahu alajhi wa sallam tuaj që ata nuk kërkojn rrugje, nuk ka thënë nuk bën rrugje ose nuk par ose nuk parën rrugje, ka thënë nuk kërkojn. Domethënë se dikush thot vet, s'ka vë nëse ti panon. Qartë. Që nuk nuk thonë rasti nëse dikush vjen vet, nuk e ke problem për këtë çej. Edhe rast, i njash me këto është kur ti kush për shumë nëzirë një kasetë Me rruke, e ka nëzirë vetë, ka dëshirë, njëri të profitojnë Ti e merë e vetë edhe dhjonë Ska vëllim I njash me këto është të kasetë Kurani Kur ti e merë kasetë kurani dhe e Kurani edhe dhjonë Ajo rruke është në vërtetë Kur ti e dhjonë Kurani Por nuk hynë kjo të kërtimi rrukes Që nuk ka problem të një gjë, Allah shprejnë Smundja zemrës, kanceri epilepsia. Janë, a mund të të jenë për indikimi të gjindë, apo tradit familialet ka shurpyjnë, se të në njëzës të është gjemi i që njëzës? Përse për kjetë smudit zemës, varë që smudit është. Ndëse kanceri, nësa të regojnë në mëzën specializën, në shumizën e rastëve, problemin e ka problem, problem syri ose magji ose prekje. Shumizën e rastëve edhe kënu bie në kontradikt me atë që thon që është trashëguar. Sepse edhe magjia trashgohet, edhe syri trashgohet, edhe hajet trashgohen, edhe preka trashgohet. Kështu që, që mund të ketë familjarisht ata magji të trashëguar, që sa herë që lind një person, jeri në votë magjia. Edhe e kishte të smundje baba, e nana, e fëmijë, e fide fëmijë, e fide fëmijë ndonjë fare. Kështu që, që kjo nuk bën kontradikt fare këtu. Shumica të kësmuend dhe kanë seveç anti është një smundje qi është provuar shumë herë që ajo ka lidhje të mbushë me syrit ose magjin. Për shumë arsye që nuk nuk do zgjatem tu tashi për magji. Edhe ato kuron shumë këllaj me Kur'an. Me Kur'an. Si komentohet ajeti 47-ti i Sures Ed-Dhariyat, ne i kemi krijuar qiejllin dhe ne e zgjërojmë atë. Përse pyk ky vllaj ti? A zgjëroj qiejllin më? Për të pyetur Separaje ky ky lloj shpjegimi që ka dhënë Prini është i gabuar. Nuk thuhet na ne e zjerojmë, por ne e kemi zjeruar. Për këtë mund të shikosh të gjithë të sieret e dietarëve tjetër. Dietarë. Lezo të gjitha të sieret, on ti hap kokë ti valla që ka përpytjen, ti hap sa ditë, sa ditë kod, sa ditë kod, 3 ditë, 3 muaj, 3 vjet, sa do. Migji një tërsi nga të sieret e vietë dietarëve, të cilën thon kuptimi i jetës taje që ne e zjerojmë atë. Të gjithë kan thënë kuptimi e ka zgjeruar, ka bërë edhe u djer. Nuk ka thënë një prej tyre donjë kuptim është ne e zgjojmë në vazhdimsi. Për të vërtetuar gjoha atë ë hipotezën e Ajnsteinit që çdo gjë është relative, s'është e vërtetë. Ajnsteini vetë duke parë gjë më sutë vet. Thjesht ha mençom. Dhe Ajnsteini kanë një çifut. Çifut. Nëse po të shikosh shumica këtu je shkencëtarë edhe çifut. Jo mkojën çifut. Jo mkojtë ka marr fam ata. Edhe i Sak Newtonit çfut ka qen. Edhe tjer tjer me radh, të gjithë ta kanë marrë famë sepse ata kanë pasur çfut kanë pasur një synim mod, synimi i shkatrimit djerëzimit nga akiten e tyre e në nënë, ënë çdo gjë që ka lidhë me fen. Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an: Ma eshhedtum khalqas samawati wal ard. Un nuk i bëra ata dëshmitar të krijimit që e vdot tokos. Domthonë, nuk e bëra qafirë as njerëzit dëshmitar të, të, të krijimit që e tokos. Domthonë Nuk, të si ka të si të të nuk kanë parë ato mesytë si ka krijuar kjo dhjetë tokën. Ata ngajmoren vështrisht kjo dhjetë tokën. Ne morën vesh ata. Nuk kanë shans ta marrin vesh. Kan tregu dietar gjithashtu, nëse një person shikon në ëndër, sigur ai po shikon që po shikon se si po krijohet kjo dhjetë toka, ka dhën dietarët, ky është dëshmitari i rrem. Sepse Allah ka thënë Kur'an që nuk i ka bërë njerëz dëshmitar krimit kjo dhjetë tokës. Kjo tregon që një person që pretendon se ai e di Se si është krijuar kjo toka është një çështë. Ai është gënjeshtar sepse Allahu s'ka bërë mundësuar asnjë njeri të të dijë atë të din. Kupton? Nuk hyn këto diete njerëzve. Jo që pretendojnë do Big Bangu më radh, edhe teoria e Big Bangut që pretendojnë këta në të vërtetë është një hipotezë, që ta s'ka vërtetuar deri më sot, edhe në librat e shkollës, këta hedhin 16 hipoteza për fillimin e universit, një për kyre është hipoteza e e saqjon Big Bangu që ta dini. Big Bangu është fillimi i harkës së darwinizmit. Darwinizmin e dini ju. Majmuni, nga më vonë, nga majmuni ka ardhur njeriu, majmuni ka ardhur nga një qelizor, një qelizor nga toka, toka nga dielli, dielli nga nga yjet, yjet don kanë kanë plasur don ato që ju Big Bangut, don teori e evolucionit. Ka filluar nga nga hiç, pastaj ka plasur më radhë edhe Subhanallahu, çuditshme, se si njerëz di marrë dhe si si vërbojn musliman për këto gjëra. Në koqë ata s'kan vërtetuar diçka, nuk kanë shans ta përvetojnë dot, nuk është ai që kollaj më vërtetoj gjërat. Ato janë mësuar në prejfitues të këtyre, se ne kemi parë që ata kanë hequr teknologjinë elektronikës dhe kemi mënduar se ata dinë çdo gjë. Por kjo është problemi, këtu është dëfina dëxhalit. Dëxhali i thotë qiellit lëshoj shiun, i thotë tokës nxirr të sarët kam vetë dy lumei. Pse i ka këto? Për të profituar në robë. Edhe në bazë këtyre thotë, zotëun e zot njerëzve, qartë? Edhe këta kanë gjetur disa gjëra në elektronik, edhe edhe pasaj pretendojnë disa gjëra të tjera që nuk i din. Edhe njeriu që nuk është me sy hapur, por është i verbër, aha? Shkon mos vjen në shtyrë. Zotë ndero ata që qisin ose qisin në në në, në, në kufër. Qisin problem shumë vaja. Edhe kjo është një prefitneve që njerëzit e kanë idesën nga bievara. Çfarë vjen për mosbesimtarve ovale, ta dini se ajo dëm i saj, siç ka thënë Shehuzem tjetmi, është ose i plot, ose dëm i saj më i masë do bie saj. Çfarë vjen për tyre, dëm i saj është ose i plot, ose më i masë do bia. Po flasmë aspekte të përgjithshëm. Por shumë, për shumë ki mikrofon, është vërtet që për mua shumë i dobishëm tani. Por në aspektin e përgjithshëm dhe të gjithë njerëzit këy më shumë dëm ka si për tas sa do bi. Sepse shumica e tyre për çfarë përdorin ta? Për çfarë përdorin? Për festiqe. Kjo që çaka ardh për, për të vjerë në aspektin e përgjithshëm ka qenë dëm shumë për të mëshum se të dobishme. Edhe pse brezimtar në aspektin e veçantë përdorin për hire. Kjo është hire për ta. Po, ne s'kemë gjë nëse përdorin vëllai, për kjo është halal. Por çfarë ka ardhur për tyre vetëm se është bërë shkak për shkatërrimin e njerëzimit. Edhe drita e po çon. Allahu nur. Ideja përgjithshme është thëneza që këto çështje janë çështje që kanë diskutuar historian për libër të tyre. Mund të zonni shumë libra, flas për ato që dinë arabisht, ato dinë arabisht nuk kanë çfarë të bëjnë. Ka shumë libra që janë shkruar për këtë çështje, në cilë që kanë diskutuar dietarë, çështjet e këtyre që quhen tezë zbulimi shkencorë në radhë. Këto që quhen tezë zbulimi shkencorë shumë për tyre janë në të vërtetë janë iluzione që ata pretendojnë, por nuk janë të vërtetuar. Këto që thonë ata për shon e zje e universit, nuk është e vërtetë. Nuk është e mëtëtë! Bine mëthi është se kash! Ka pretenduar një shkenstarë, ka i qenë një, një Stephen Hawking, ka pretenduar, dhe mund, ka zbuluar vrimët e zeza në universë. Ndoli më më mrabë, veta i dhe tha, nuk ishte e mëtëtë. Sepsa e i kështë zbuluar to me logërit e matematikore, përsa e kështë ndajtë që logërit e si kështë ndësishë më rrejgullë. Përsejnë se problematika Njën se problematika të cilët dhe më thënë kan lidhe me matematikën, që futja e matematikës në fizikës është katastrofa për fizikën. Fizika i bëzon argumentet e veta në ato që i perceptohan. Fizike, në, në, në gjëra fizike. Kurse matematika, logrejte matematikore, logike. E dhe po përzi matematika me, me fizikën, shkatrot dujana. Ata kanë tërguj një shembulë, Ka qenë një shembull, këtë sh... këtë përmendni gjithmonë këto shembull që ata, shembul shembulli i macës, ë, macës si quhet Schrödinger. Ka qenë një shkencëtar ë austriak i quhet që që Erwin Schrödinger. Ky ka dhënë një shembull për një macë e cila gjendet domethënë në një në një kuti, brenda kutisë është një një kuti e vogël për qelqi, brenda asaj ka një helm dhe është një çekiç që lëqohët nga lartë edhe e thyën kutinthët. Në i moment të cektuar, nga anë e matematikore, dalë në logaritit që matësja është edhe i gjallë edhe i ngordërë. Në i moment të cektuar. Nga anë e matematikore, e sigur të, sepse matematika është hynë të shkencët egzakte, ka pa ja, shkencët egzakte, exactly, nuk parënon. Nga anë e matematikore, matësja është dhe i ngordërë edhe i gjallë, në i moment të cektuarë. Kur zgjerr ana fizike thotë kjo është zero, ka mundësi ti të dengor dhe gjallë? Absolutisht, s'ka mundësi. Por në thoshini një shkencëtar së hedh gjithë do të shembullin, i shkencëtar, çfarë? Së hedh gjithë do të shembullin vjen ta ka pistren ti bi vetë shoftë bam. Sepse në ana matematikor dukën ato eksakte, shumë sakta. Në ana fizike këtë nuk vlen 2 lek të lirë, këtë këtë lloj argumentesh. S'vlen, sepse ajo masë o dengor dhe gjallë, nuk ka mundësi të të dyja. Të e kam në mëndu si shemu ditë në këta shkencëtare të që Argumentët fizike nuk kanë lidhe më argumentët matematikore për të treguar problemin në unë që treguar të mund të të shqinqë që ne fënë ton nuk e marim për tjyre fare Për ndaj u dhezër nuk do të thot që nësa ata pretendojnë të ishka që e shë vërtet Ne e marim që prefe, prefe së tonë, që të tërgojnë kuran, që të tërgojnë sunet, e shë vërteta Dhe unë kam madu një mësim të të të, të, të, për të, të cërshtje, Edhe shpresoj të them një sinqeritet inshallah pak më të gjerë për një për një dukuri, pak më se të gjerë se çështë tokës. O Allahu el-Maudu Taala se më brapë inshallah të gjë që të sherohet, jo çështë sepse vullahit për fitën e shoqërosh mallave. Është bërë fitën e tek muslimanëve pa e kuptuar fare. Pa e kuptuar muslimanët janë duke dalë nga hixmau i ummetit islami, edhe duke rrugë humbur rrugën e vërtetë. Edhe kjo që po ndodh është e ngjashme atë që bën grupet e humbura. Grupet e humbura e sharitmu te zilet me radhë e shpjegojnë kurani në Kur'anin me logjikën e tyre. Edhe kur i thoshe ti, "Po Selevu s'e ka shpjeguar kur ajo tullë forme?" Thoshin, "Ata po Selevu nuk e dinin do gjëra." Si dinin s'e revot? Edhe sot stratinit i gjithë thon, "Vin ata personi që flasin për këto argumente skencore, kur i thutit mëer, "Po Selevu s'e, se ka shpjeguar këto llojëti të tullë forme asim për tyre." Të gjithë kanë ndjekur se që jet nuk flet për dot di çështje. Ata thonë, "Po Selevu nuk e dinin do gjëje." Që këta janë bër një soi si është harritur dhe grupe të humur të cilët pretendojnë se Selevu nuk e jep në Kur'anin domën kanë qyt selef xahila. Edhe ata dikur e shprehin qartë thoshin: "Tariqatu selef eslem o tariqatuna a'lam wa ahkam." Në, Alem o Ahkem". në këta të qau mundësojë Osama Temië thot, thonë sharit dhe gjithë ata që merren me filozofi thoshin: "Rruga e selef është më e sigurt, kurse rruga jone është më e ditur dhe më precize." Edhe këta thonë rruga e selef është e sigurt thotë. Prandaj më mund të, të shoqëtohen thotë. Kurse rruga jone është më e ditur se ne po i tregojmë njerëzve nga Kurani diçka që s'dinin selefët. Në vallselë nuk e dini kuptimin e Kuranit. Në Islam vëllëzu nuk lejohet që shpigohet Kurani në një formë që s'ka s'shpjeguar nga tre brezat e parë në ndër forme. Domethënë, në 23 brezat dietarë kanë ndarë dorë që ky vetë ka tre kuptime ose një prej këtyre tre kuptimeve. Tre mendime dietarësh. Nuk e lejohet as kujtë vim mas tyre të të, të, të nxjinh një kuptim të katërt. Është haram kjo lloj gjeje. Ky është kundërshtimi i xmaut, kush e bën këtë lloj gjeje ka dalë nga e vërteta. Edhe atëherë, po qjesë një person e bën këtë lloj gjeje, atëherë Nuk ka probleme që ky person dhe të humbe tek emri i Cytollot. Nëse i themi ne për çon që Allahu subhanahu teala qëndron mbajsh, thonë ai nuk qëndron mbajsh. Po i themi ne po kanë ndërgjegjes se ne, po selam se kuptonin të llojë jetë. Nga në filozofike nuk do thot këtu, domethënë fillon po dhe jemi shpjegime të tjera, nxirë rezultati që Allahu është mbajsh. Edhe pse Allah ka pasur në 70 ajete kuran qartë që Allahu që si është mbajsh. Siçi për Psalmot Aristik. Kështu që siç bën e sharit, po bëhet sot Ata i deformuon ajetë ku janë, këta janë duke i deformuar. No, Ata pretendojnë që selefët e kuptonin Kur'anin, edhe këta pretendojnë se që selefët kanë kuptuar Kur'anin sepse pas e atë sëpër kanë studuar shkencën. Është vërtet që atëherë nuk kanë ekzistuar këto fitne që ekzistojnë sot. Edhe nga që ekzistojnë sot këto fitne për këtë arsye dhe dija vërtet është, është duke u zhdukur, jo duke u shtuar. Shi më ndo, që kur vim këjo fundit, e vërtet është duke u përshtohet pyetje. Në kohën e fundit e vërtet është duke u përshtohet sta pretendojnë që po shtojte vërtet sot sot pa na pasandal sot vërtetën fëqes pas një njëqë një një që prej 1400 vjetësh vjen sygon Kurani në këtë lloj formë dhe se ka shpjeguar skuq para atyre vëllai like këtë humbi shumë dhaja dhe deri shpingon edhe kurnor thot ai thotë çillit po zjeroja kemi argumenta Kurani për Torina Einsteinit vall ketfulallahu për Torina Einsteinin Kurani një koçë radh para këta kurë vërtetoni që është e vërtetë e para dhe e dyta të gjithë se lefët ka në thënë që ajeti nuk ka këtë dhe kuptimin. Që që kjo është humbje e qartë dhe valdëllaj, do të pasë shumë kujdesë se që këtu fillojnë fitët. Ti bim shkurtin shalë dhe edhe trepytin shalë dhe mbjullim. Që që ra o sëtë, shfar me ndonë ishi për libra të harun jahës? O dhe lezër, përse për këtë harun jahës, vo thëmë libra të jenë humbje e qartë për mua. Aje personë, që e lë zon librat e tij minimumi ka humbur ka humbur kon kop. Po flas me përvojë. Ai ky person Harun Yahya, ky është një person i humbur. Është person i humbur, Zot Arruja, ai, he, e harroi ai pretendon hezme akiden e quhet al-hulul al-ittihad që sot ne i themi ship panteizëm. Ai beson se Allahu është mishëruar në çdo gjë. Në çdo gjë që gjeksonin vesh Allahu. Dhe kjo doktrinë është kufur. Kjo akide skufor më rëndë se kufri kishtërve i Çikutëve. Krishtjerët thonë që Zoti ka hyrë vetëm te Isa alayhis salam. Kurse ky pretendon se Zoti ka hyrë çdo gjë, edhe edhe mbaj, Allahun e rujt. Kjo akide, kjo më be poshtë se çdo akide tjetër. Domthonë, llogjitë dhe statujet që kanë adhuruar mushrikët e Mekës, akide tyre dhe shiqytës më i lëstë sa ky ky lloj mendimi që thotë Harun Jahja, në cinë thotë që Allah është kudo. Çfarë thonë Benisailë më shumë, kërë thanë që kërë zotë i janë dhe zotë, zotë i musës, përviqinë, që thanë më shumë? Këta thanë. Kërëse kërë nuk po dhove të përviqinë, po dhove të për gjithë të dy njësë. Përne, thotë imami këti, Harun Jasi, është ibn Arabiu, thotë, ka të reguar e dhe tjere si punë e ti, ka në thanë që mushrikët nuk kanë qënë mëhuës, kanë qënë të vërtetë. Pse? P Po sepse ata thot e kanë adhuruar Allahun por reform dhe Musa i Israil kur i qortoi faraonin dhe profetosin kur i qortoi kur i qortoi mushrikët nuk i qortoi pse adhurën statujat por i qortoi pse e kufizojnë Allahun vetëm te statujat. Jo çfar çfar humi e qartë, mallaj. Pse kufizojnë dhe i kanë thënë një personi që ishte për këtyr i kanë thënë, "Ore po, kjo që thoni ju bin kundërshtim me çan Kur'anin më Sunetin." Faqë personi që është i punë Harun Jahit, thë kurani dhe suneti gjithë shirkë. Allah në rritë. Pse? Sepse shirkë për këta është ta kufizoshë Allah unë vetën të një gjahë. Kurse të uhidi është pretendorë se Allah unë është në zdoj gjahë. Në të të të? Këtë dhe Harun Jahit me këtë dhe ideje. Unë kam dialogu me person, i personë i cilë e kishë këtë ideje dhe kishë të marë nga Harun Jahit po pa vol, pasoi për ato gabimet e tjera më radh. Problematika e këtyre njerëzve është shifta, marrin disa gjëra nga perendimi, të cilat thonë që janë zbulime. Por un po u them që shumica e tyre nuk janë zbulime, por janë iluzione që s'i ka vërtetuar kush. Edhe sa asa çështje ka ndal, derdi e thoshin ishin të sigurta, sot u ulën poshtë dhe janë pasigurta. Po tëroj një shembull thjesht. Për shembull, për çështjen e turistëve gravite, asaj gravitetës forca e fortesës tokos ju den de tani keni dëgjuar të gjithë domethënë atë që ka ndjerë i Sak Newtoni që thon që i ra një bombë nga koka atij dhe po ta lë gjë të tjera, e kupton? Djoë domun se mes me anasaj zbuloi ai domethënë që domun pas e fortesës me radh, Allahu alem ka, domun ne ne dimë më mirë ç'i vijnë lart poshtë. Pse bien? Domun ne mund të vim kontradiktë në mënyrë se si e shpjegojmë, ndoshta domun se bien nga lart poshtë, është çka më ston, jo ska më argumente. Të duket qartë. Isaac Newtoni thot që kjo është forca e gravitetit, kurse sot ka dalë një shkencëtar francez i thotë nuk është forca e gravitetit, por është trysnia e ajrit. Ajo që i bën gjallë që të bëjë ngjallart poshtë. Hajde, idhe poshtë i vërtetojë. Dalli një person thotë ka thënë Allahu Kurani jet unicorn që vërteton teorinë e Isaac Newtonit. Po kur dal ky riu pse s'ka të thotë me teori tre do e marr jet unicorn pasojë në fals ose ke gëbim në s'ka punë me, me Isaac Newton por kemi punuar me të tjetrën. Pase kërëtetim posh një teoritit të rata, edhe paset, jo, në falë edhe këtu. Në falë tu, në falë atje, edhe darim përta se, paset e kërë i shumëtiminit që ka thënë, duhet këtë shumë kujtesa i personit cili, i mera i dhe kërënore dhe i përshatë me shkencët. Sëpse, në dhe parë duhet dinjer, a është e vërtit që është zvulluar, dhe dyta duhet qikoj, a ka preseleve që kanë shpiguër të jenë të deforma, po jo. Ja. E këptu t Epo do të shikoj një, a kanë një preselë që kashë u tha i të lloi forme? Edhe e dyta, a është vërtet që është zbuluar? Sepse nuk është shakau, vëllai Damazh e hetin kurorën të shpjegon sipas, domethënë sipas iluzioneve të njerëzve. Ne sipas nese mendoni pak sigurisht kanë një stanë ta hedhin poshtë, ta hedhin poshtë lloj ide që ne pretendojmë se si ka është kuran. Nëse ai jetë po, ç'ndodh më pas? Ç'ndodh më pas? Atëherë do dalin çafier do thonë Kurani nuk është i vërtetë. A ështëu? Do do nuk është vërtet pse do se ja, doli që ai vërteton që kjo që thotë Kurani është e vërtetë. Ç'u kemi ne ta pusim Kuranin në gjithë sokake? Ç'u kemi ne ta pusim Kuranin në gjithë sokake të këtyre qafirave? Allahu na ruajti. Allahu i shpëtoi vaznin për gjëzmorin. Kjo ishte koha domthonjë që i tronumi, më shumë se kupt, kërkojmë rrova të shtemui në lehtësi. Allahu i jete ç'i. Allahu i shpëtoi. Allahu i shpëtoi.